سبحانك اللهم لا علم لنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملايكة ارجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس أباه استقبر وكان من الكافرين دو امباب شورو دے پایا یو حناس سره عبدوسرا دعوة توحیدی زکرکڑا پاہی من پینز آخری دلیلونا بیاس صدق دو رسولو دو کتابی منون کو تا نمنون کو تیاراو منون کو تب بشارت بیا دغه سواله وکړه په ان الله لا یستحیر سرا بیا حکمت د مثال او خو چې هغه تفریق دی و من د مؤمنه د کافر کیو او آثار د مثالوم په خول کایف اتک فرونا بالله سره سره عام نعمتو نه ذکر کی ځاګه تا لوقم دا را یاو نه څوبد سره نښ نامه شت کړی دنیه کې چې مې څه شزنه پیدا کړې استاسو د فائدې لپاره مې پیدا کړې آدم علی صل و سلام ورسته سونکاو اغه له مستخلاف ور کاو او مزجود لهوم د ملائکۃ الرحمانو غرضاو نو سلورم ورداغه نن لغزه شی او خطا شی اغه مې او ته معاف کړه ده پټوبې ورا مخ ذکر د استخلاف د ادم علیه الصلاۃ والسلام شو بیا تعلیم د اسماء ذکر شو ادم علیه الصلاۃ والسلام بیا اظهار د فضیلت دا ادم علیه الصلاۃ والسلام شو دا و علم د اسماء چ خلافت د فارور علم ضروری شه او دا سبب د فضیلت د آدملے صلوات و سلامو په ملائکۃ الرحمان باندې نوزلته حق د خلافت کي حق د خليفه بیان حق دا قلی فسد دا غا اکرام مندی دا غا عدب قول دا غا انقیاد ندلتکور دادم علیہ الصلاة والسلام اکرام ذکر کی فئذ قلنا وقلنا یا آدم اسکن وقل منها رغدا دا غرنگی احبیتو من ها جمعان دوس اکرامن دی اکرام دا آدم علیہ السلام بیانی نو از قلنا للملائکتی کرچه اوی المنگا طولو ملائکتا اغا ملائک دا سمانونوکا ملائک دا زمکو کتبر تمام ملائکو تا اللہ پاک بھی منگا ہوئے اس جودو لیا دما سجدہ و قید آدم علیہ السلام گردل دا د بعض هم پهسیینو اختلاف د په ترتیب د دی, دی واقعیت چې حکم د س مل ته مخې د استلااف او د تعلیم د ماونه که نه استخلاف او تعلیم د اسمما مخکېو نو باز وي چې دا استخلاف او تعلیم دا اسماء او رستو شوی او ادم علیه الصلاۃ والسلام ته حکم د سجده مخ کې شوی ده اگر چې دلته په دې سورۃ البقرہ کې استخلاف دادما و تعلیم داس و امه کی ذکر ده او حکم د سجدی رستو ذکر ده لیکن هغه دا وای چې د اصل ترتیب نه دی زګو قران کریم و واقعات و کی دا ترتیب لحاظ د سره ده ساتل اغو استدلال کوي والبان رستو سرتلو هجر آیاته دشتم واذ قال ربك للملائکة انی خالق بشرا من صلصال من حمیم فَاِذَاً سَوَيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِي مِن رُوحِهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ نُفَسَجَدَ الْمَلَائِكَتُ قُلُّهُمْ عَجْمَغُونَ کَلَچِزَدِ برابر کماؤ پوکم پا دکیخ بالحکم پس پریو زیدتاً ساجدین سجدکون کی گرالا پیدا نہ دے و مخینا حکم دے اور د است خلاف زمانہ کو به ارث لیکن غور دا داجه کومه واقعه دا آدم علی صلوات و سلام بقره په کوم ترتیب سر ذکر کړل اصل ترتیب دا ده دلتا فقعول دا عمر دے د سجده اقیده چه داسوی بھوری کوای وی آخا چه داسی زو کما نو آلتا بیا تقدیر رازی فالامان هر کلچی بیای غیر برا برکو وانفخ فی من روحی اللہ پاک پاکی خفل روح اپکو جو نے پاکیوا چو نووے ملائکو ترتیب او کینو پس سجادت ملائک تیب ترتیب دا دیم ګور داتا علی سلام واقعا قرانه کریم کې شپږ غزل ذکر شوی دی او اکثر ام بی عالم والسلام غره واقعات قران کریم کی بیا بیا ذکر کیږي تا تکرار وره نه وای خه زکه چې الله پاک ارزه کې واقعات یو نبی ذکر کوي لکه دا علیه الصلاۃ والسلام نو جدا جدا مقصد د پاره امام بخاری رحمۃ اللہ له یو حدیث راوړي 50 راوړي 90 راوړي 90 راوړي د مختلف عبواب عبو اللہ اندی روڑی مقصدی صحیح مقصد تقرار ندیلتا مقصد یا پسند کې اختلافی یا پا مطن کی اختلافی خود جدا جدا مقاصد دا پار روڑی خوا گردلتا دا آدم علیہ الصلاة والسلام واقعا اللہ پاوزی کرکڑا لی, اکرا لی اکرام لی اکرام آدم لی اکرام آدم د ادم علی صلوا و سلام دیسه آسمنده شاغه صدې استخلاف د ادم علی صلوا و سلام دی و غیره ما اوه منګه ملائکه ته څو کې سجدا وکړي ګوردا سجدا خو یو مان ساده عاجزی او تذلل انقیاد این حینا سر ٹی ٹول این حینا توئی نقیات توئی عجزت توئی تزلل توئی خوشوت توئی دی تولو مانو منی سجد رازی لیکن عرف کی سجد ستوئی مطلقاً سر خود الفضمک منتی وضع الجبحال الارض مطلقاً سر خدل فرز مکمنتی آیا دا چاد اکرام دا پاره یا دا تعظیم د پاره یا دا عبادت دا پاره یا خدل خدلوی لیکن مطلق سر خدل سر خدل سمانه دا او چلی پوز آیا خود دیتا سجده عرفی ویخ یو سجده شرعی دا او جره په ځای خوزل فزمکهنه منځ ده فار د عبادت د فار د عبادت چاږي حق د معبود غنې د عبادت تڅ غنې حق د معبود غنې ګور زمان په شریعت کې نفس دا سر ٹی ٹوال سلام کې دا سر ٹی ٹوال یو خو اسی سر ٹی ٹوال یو خو سر ٹی ٹی خودچا دا, دا پارا دا سلام دا پارا سر ٹی ٹوال په پا شریعت کی دا صدی منع ځکه یو صحابي وایي الفاظ تقریبا دا دي اينه نه ني باظو نا باذن ايمان ان هینا شو سترټي ټوله شو یو بل تا پیغمبر صلي الله عليه وسلم داګه نصب کړل مانا کړو چې سر سلام بایسړې <سلام> سرم <سلام> کتقي او لا <سلام> سوم <سلام> پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دا دینستا کله منه کړل زمنګ په شریعت کې دا سې د منه دی حرام دا څنګه سېجده یوه عرفیچ ګومداست او چوله خدل ازما کا باندې اگر چې په مخ و ادیان کې راو کا فارس و غیره د ټولبا د یو بل د اکرام د فار سرپز مکمن ته خودخه بادشان او تبع سر کته او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نا اوم تبو شوې ده سیدا سید نور بادشان او تصیجی کیږي منګتا تصییدن کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انس رزه روایت لا یسحله بشر نا یجد لبشر او بیداوی لو کنتو آمرا احدا ایجودا لی احدا لی النساء ایجودنا لی ازواجهنا بما جعل اللہ لهم علیهن من حقیم خودتو مویلو جو دا خواندانا سجده اوکای شاید. نظموں پا دین که دا سجده سده سجد دا منسوخ. درم سجده عبادت چه دا. دا په یو دین کې جواز نه دا ول نو اخله تر اخره په یو دین کې سجده د عبادت سجده د تعظیم دا جائز نه ده شي حرام ګڼل شي نو دلته اسجودو لیا ده و اِذ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ سجدة دمل صلوات و سلام تا کومه سجدہ کومنګ دا و سجدہ دا عبادت ته سجدہ دا تعظیم چ ورته وای نبذ الله په حکم ده ښا یو آدم علی صلوات سلام تا یو دا آدم علی صلوات سلام دا پر الله دا حکم کړو یدا ما مور به صرف خاص د ادم علیه الصلاۃ والسلام لیکن به لکن بعضی دعویチナ سجده د پزما کا باندې اثر خود باندې سر کا د کیره د پر د اکرام او د تعظیم د چا د ادم علیه الصلاۃ والسلام نوبیا دل ته معنا بسنګ کوي هغه دل لی ادم سړی څنګه څه کوي دلونه کې نور خیر لی نو ادم کې دا لام یا په معنا د اله سره یا الله می اجلیت یا الله د توقیت نماند تاو که سجداو د الله پاک ل ادم اله ادمه په طرف د ادم عليه و سلام لګه سرنګي منګل سجدا کوي د الله پاک او په طرف د چا کوي د کعبه کو یا اوج دولی ادمه لا مجلیه شي سجداو پاک د پردایز ادماندی د ادم علیه السلام او کلام له توقید شون سجده کړ د الله پاک له ادمان په وخت د سیدی د ادم علیه السلام چې کله سجده کوي تاسو کې کوي امام او ګرځو د چا د ملائکۃ الرحمان لیکن غوره دا د دلته هغه معنا د انحنا سره د سر ټی ټولو سره د سلام مخی ادیانو کې بداو چې سر ټیټ ور سره دا به د منی زت اکامم نو سر سره ټېټ کوي د احترام د احترامه او د عزت د ادم علی سلام خو زمون پدین کې دا د سری منسوخ دی سلام و سلام علیکم لری اواز نه بیا بي الله سپروتوکول شته لیکن سرټې ټولو سره نشته فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ نَمَسَجَدُوا کړه ټول ملائکه إِلَّا إِبْلِيسَ سوا دې إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ سَجَدُوا کړه ټول ملائکه لَگَدَ كَرَتْ سُورَةُ کې یا کوم دیر شم آیات ده سوره الهجر القران یفسره تقریبا آیات ده کوم دیر شم فسجد بلکی شم فسجد الملائکه كلهم اجماعا قران د قران څخه یو تفسیر کوي ټول ملائکه سجدا وکړه الا ایبلیس سوا د ایبلیس نه دا الا د دو مانو د پاره استعمالي یا الا د استصاده پاره استعمالي اکثرا او کل نہ کل الا بماند غيرو صفتي ذکر کی کہ لا اله الا الله کے بیا مشاور تاسو ونه هو کی دا ورې درې دی جس تستنا اولا بدوقه سما دام متصلي ومنقطي بیا موږ فرغ په دې کې بیا قسم جوړي کې دا متصله و عام نہ تعریب نو تعریف د استثنا متصل ادا کړه ده چې مستثنا د جنسه د مستثنا من نه لک جاء القوم الا زیدا نہ زید د جنس د قوم نه دی او استثنا متصل دې ته وایي چې مستثنا من هو د جنسه د مستثنا د جنسه د مستثنا من نه لکه جاء القوم الا حمارا نو ابلیس دیو دیو. دا دا دا ای ابلیس د ملائکۃ الرحمان د جنص نه دیو کنه دغه جن د مست د ملائکۃ الرحمان نه هی د قوم د ملائکۃ الرحمان نهی کنه نو بیا خو استثناء متصله او که د جنس مستثنا مې نه نه نه منداس ایبلیس د ملائکۃ الرحمان د جنسونه غنه د جنس مستثنا من قتی دا ایسر د جنس مستنا من قتی ک الا بمند لاکینی مستقل کلا لیکن ابن حاجب د مستثنا تعریف د استثنا تعریف په بر طریقې دو مستثنان متصل او دو من قطع ہے چه حکم دو مستثنان منهو کی داخلی متصل او چې په حکم د مستثنان منهو کی داخلی جو اغا, داخلی نو اغا من قطع ہے ندلتا ابلیس پو حکم کیو خداخر لگنا امر ابلیس تشعر دے خان. او اکثراً د استثناء په مقام کې بعضی ذکر کی او اور بعضی نہیں ذکر کی اعلان کی ابلیس تا حکم د سیدی شید دا تا فسجدو الا ابلیس از قلنا للملائکت نو حکم خوچاتا دے ملائکت الرحمن تا دے نو فسجدو اللہ ابلیس دلتا خود ابلیس تدا نمالو میں کی جس جس حکم دے سجد شہر قرآن کریم بائزے کی اجمالانی بائزے کی تفصیلیں بار بار بار لکسورت العراف کو رئے سورة العراف او د سورة العراف آیاتو گره دولسم سم قلنا للملائکة جدو سم قلنا للملائکة جدو لی آدمان فستجدو اللہ لم يکم من الساجدین قَالَ من مَنَا قَالَ لَا تَسْجُدَ اِذَا مَرْتُ قَانَ سجدہ دیوالیون اکڑا جماتاتا حکم دا سجدے کڑے ہو دقرنگی صورت سواد کی راضی خوا صورت الحجر کی امراضی صورت سواد پینزمہ ویعیم آیات کیا صورت الحجر دویم درشم آیات او واقع دا آدم علیہ السلام چیو گروہ سواد کی دن و حجر کی دن و آراب کی دن و اسراء کی دن و صورت ذکار کی دن و صورت توہار کی دن علم یو اختلاف دار اغلیلی چې ابلیس آیا دا, دا قوم د ملائکو نا دیکھ دا قوم د جناتو نا دیکھ اول خدا دا چی ابلیس تا ابلیس ولی وی ابلیز دا ابلاز تا دے دے نومی دے پاک د رحمت نا او دا د دا اسمی صفت تی باجوی دے دا دا مازاج دید دا کنے کبھل سوی خایر سید نوم ددا اصل کیاغو یا حارسو ایبرانو وغيرها چې بوګا دا ایبلیز د اصل کیسه مصیبت ده بهر تقدیر تفصیل ترشدله خو ایبلیز بعضو اهله علم خو لیل قوي سره دا ویلی چیتاده ملائکۃ الرحمان د ډله نه او اباز وینه د جناتو د ډله نه او لیکن کله چې د ملائکۃ الرحمانو د جناتو جنگ راګا هغه کې دی ابلیس د ملائکو ډلا کړه دی ملائکو سره پات شه لیکن غردادہ چدی د دا قوم د چانو د جنات نوخه او باضي بیا بده کیو په جنات تو کیم فرقونه بیان هو مستقلی او تفصيل لکه سوره الاعراف غره او د سوره الاعراف آیات انه یراکم هو وقبله من حیث لا ترونه انه یراکم هو وقبله من حیث لا ترونه دا دا دا قبلہ ملائکت الرحمن کی شنبیہ قبلہ دا کم زرالہ اللہ تا دوالت انہ صلی لشرن معلوم دا شوش دا جنات دا سورة بنی اسرائیل ہوگو رہے بلکہ سورة القاف سورة القاف ہوگو رہے من الجنی ففسقان امر ربی ده د پیرانو د ډډله فرمانی وکړه د حکومت د رحول په پسقنه اگر چې باغی کی تاویل د غره کې نور او سورت و سبا و غیر کوم راځي رستو سورت السبا بل کان یابودل جنان اکثرهم به مومنون ملائکه الله دوی خود جنت او عبادت کاو فصجدو الای ابلیس فصجدو الای ابلیس او ګرد ابن حاجم انشیګه چ هغه مستسنا متصلسته وي چې مستسنا په حکم د مستسنا مينو کې نو فرست عجدو الا لم يسجد خ دا ولا خیرګ نه دا ولی ابا واستغبر انکار یو انکار یو کو د حکومت د لافاک نه اوسط اکبر او زانی غټو کانا دا تفصیل مکه سوره الاراف کې راځي ښا وکانا مندل کافرین او د کافرانو نه یعنی فعلم د الله پاکي دی او د کافرانو نه الله یا کانا په معنا د سارا دیواک نمینل کافرین پدین کار سرا پدې استقمار سرا د څو کړې سار مينل کا فرین شو دې دا کا قلنا یا ادم اسكون تو سوجک الجنه دې استخلاف نا تعلیم د اسماونا او دې سجدیه د ملائکۃ الرحمان دا ادم علی سلام تو سلام ته چې ذکر د هغه رسول الله پاک دا آدم علی صلوات و سلام دا کینه پوښتنه دګسه پوښتنه لا پاک داغه بیوی السلام پیدا کړه زلیعت من زل ال اایسه وزنه another کړه پیدا ان په طبیعت کې د کوګواله پروت اه حدیث کی دام راضی چې عراق کوم خټه آدم علیہ السلام اون خمبیرہ کٹا پاتی شیخ کٹی نبیہ حضرت حوا جوڑا شویدہ لیکن آقا خبر دمرق قویلی دا پنیز بد بس اللہ پاک یو نظام قائمو پا دنیا کی گنا د انسان خلافت دا پاری یو قوم پیدا کو نو الله پاک آدم علیہ الصلوۃ والسلام د بی بی اور کړه نو اوس د اسوبن د بار خدای پکار نو الله یو وکل یا ادم اس کو نن تودو دبل اکرام ته ور اوره او منګه او ادم اوس كونان ته وسيګه ته واستابي وي اولو اولو اوس كونان ته زوجو کړ جنتاو وسيګه ته وبيويستا الجنت په جنات کې واستاسو شو جنات شو دي نه کوم مراد دي د دې اسما کې جنت او جنت کوم چې متصور ایبن قیم رحمت الله له فادی الارواح کې د وړو اقسام اقوال دې کرکړې دا هل علم چې بازی وي دی ناګه متصور جنت په اسمانونو کې د نوو اغا جنت تر مراد بځینه به دنیا یو باه او اغا دلایل ذکر کړل کېن لیکو محاکمې نه دا کړې جنت نو مراد سره دار او ثواب هغه ورکوندا چې دغه جنت د کوم متصور جنت د اسمانونو اگر چه باز هو د امام یا بو حنفی رحمۃ اللہ و غیره و غیره تمان سب کړه ده دا خبره یا کوي جنت نه دا د دنیا یو باغ مراد دي بس دا هل علم خپل یو کول خپل یو ذوق او شوق دي ته علمی خبره ویخه ودیکي په یو برمن سلامطان دي او جنت نه مراد سره دار او ثواب دی جنت العدن نه دی چې بیا هغه کمن شو استوبنی بس اللہ پاک و لگا جنت ورک دارو صوابی بیا خواه بیائی ورطای وکلا منہا رادن حیسو شیطم اما خورایتا سدوارا منہا دی جنتنا رادن پریمانا حیسو شیطم اکمزے کی چیئیتا سو او سنگا چیئیتا سو وړه حیث اطلاقی دی ښایسته تعلیلی څنګه چې خوره مکانی کوم ځکه چې خوره څنګه اطلاقی لګین ګور په سکونت کې علاوه اس کونن تا کا عطف سره ذکر کړي او په خورا کې وکول امنا د وړه یو د ذکر کړې ده خدای خاون ادمه هوا حکمت په کدار دې چې ګوره په اصوب نکه خدای د خاون تاویرا خاون چې کمزگی کی پاتې کیږي نو خدای به ال تپاتې کیږي کلی کې کی پاتې کیږي پنجاب کی پاتجی کیو گنوی کب کراچے کی پاتجی لیکن وہ کولام میں نا بسی دی مخیطا دو قسمان سالن پروت تے دری قسم دے کم دے زیات تے بس هغه چې په کوم نا پوری نا داننا چی دی جا کزنوڑا اگدم جو تب نو په خوراک کې خداده دا خواون تابین نه پاستوب نه او حيث شیطانه کې حيث اشاره د تایمین جنت کې استوب نه کوي بس خوراکونم ډیر زیات دي وجود میں درک جو مر استخلاف میں راک آدم علی صلالو سلام تو ی خدمی عمراکړه کو ما خورا کو نا می عمراکړه خورا سشه چه خورا نو تاسو خو خدغه لیکن یو خبر اوره ولا تقرب هذه شجران ولا تقرب هذه شجرتان نبا نزدی کی گئی تاسو دوڑا ها دی شجر تا دی ونیتان دی هر شی قرائی هر هر زین کومه میوه میوچی قرائی لیکن دی ونیت دی ونیت خواه تا بنیزدی کی گئی مناخر گورا اش شجر تا شجر اغا ونیتو ایچی داغی مورنوی مضبوط ولر یو نجومی اغه اغه بوتو تویل کی چې داغه مون نه و هو بیا هاذه شجره په هاذه سرور ته اسمه هاذه سرور ته اشاره شه ده قانون د اسم چې اسمه اشاره کې کن نقل اشاره اغزاتی معیینہ تیخہ اوکل اشارہ جنس نمانا خاص یوو نو خاص چی اے دیو ونی تبا ننیز دیکھا ہے گا اوکل نا کلم مشارون لے دا اسم اشارہی سوی اغز جنس سمانا نبنیز دیکھے گئے تاو دوڑا حاضی شجرہ دی قسم ونی تا قسم دا ونه نو دا قسم ونه دا دا چې ارزه کې دا قسمونه چینو دي تبرم از دیکه غه ولې فتکونا من لا تقربہ کې نه کې معنی د شدت پرتې لا تقربوا سمان ان تقربوا هذه الشجره تنفدكون من الظالمين والشيبه تاسوا من الظالمين ده ګنګارونه ګور دای ورته ونی ولا تاكولا هذه شجر ولا تقربوها ورم نهيانه کله غعنیا غشوی کله غعنیا غش ذکر کې غعنیا منه یا نوو ذکر کې کله اسباب ذکر کې لا تقربوا الزنا د غرنګرازی ولا تقربوا الفواحش فواحش تمنه ځکه کېږي زنا او تمنه څه من زنا او تمنه ځکه کېږي زکه چې اسبابو ته نه زیښونو زنا کې به واقع احادیث کی رازی کنا من یرعا حول الحما یوشفو ان یقعفی من یرعا حول الحما چراغاوی دچا فصل لے کلو کچھ پٹیوی یو ورشوی نو هغه پټو وشاملات کې عام ورشو کې ث ساورې سره اکثر شکایت راځي زمما پټي تاو نو چراغا مخصوصه چراغان وي پوخا د بادشان او د جاگیردارانو اوس د ملکانان وړي راغان وي کنه نو دا ور شو گیر چا پیر چا ساوړے سړے پټو گیر چا نو دا امید وای چې بیا واغه پاکه پټی تبا وړي خا نو که ته وو نو گیر چا پیره ګرځینې دینس دکېګه جو بخورای خا ان تقربہ هادی شجرہ ولا تقربہ سمنہ این تقربہ هادی شجرہ تافتکونہ من الظالمی و شیبتاسو در ظلم کونکونہ سمنہ شیبتاسو گنانگار گورا کی ظلم دائکولی مشاکک دیکھا ظلم اصلمانه مانا نقصان کنه کله په مان د زیاتی راځي قران کریم کې دوهړه په سماني ذکر ده لکه سوره تل کاف او د سوره تل کاف آیات وګورئ دویښتم خل ط الجنات ای نیاتت و شیان دوړ او باغونو ور کولې میوه خپل هي او لم شیان ولہ متظلم کمه بینک ودار نه ایس بایکه بکمه نرات دل ظلم پمانه د نقصان اصل خود ظلم ویلے کی گی استعمال و شیف غیر موضیهی او پا استلاح دا شریعت کی ویلے کی گی مخالفت دی دا حکم دا اللہ مخالفت امر اللہ قصدن وی او کنیسیانیان ویخ دا اللہ دا حکم مخالفت دیش نو ادم علیہ الصلات والسلام ګور داوونه نه سو ورکه خکړه دے لیکن ادم علیہ الصلات والسلام دا فراق شکړه دے دا پسندنه دے کړه نه سیانا نه کړه لکه سورۃ حا کی رازی فلم نجد له اعظم لکه صورت او هار واړو فننسیا ولم نجل لوازم اوصل بي لسميات ادم عليه صلوات و سلام دا خوراک په هيره سره کړي دی ولم نو لوازم قصینو نذل تماندا سیکي دی والا تقرب هذه شجرتا <مانی> دیکی دوارا، حادی دا دی ونی من زه کېږي تاسو دواړه ها دې شه جردا دی وني طاقتن فتكون من الظالمين فشه بتا شود ګناهګارون یا ود نقصان مانا پش شه بتا شود نقصان کوونکو نه په خپل درجه کې لیکن خپل مانا د ظلم چويشي په شه بتا ګناهګار تقصدن قصدنا غذا كركدن فاذلهم الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا بتوبا زكم ابلیس کلا د الله د دا حکم نه فرمانی وکړه الله ویتزحا او ادم علی صلاتو والسلام ته توس اوسه سوال درازي کې دې ونه کې خلაფات اثر کې یوګا زکه خو ادم هوا د دینه منه کړیو نو ایبلی چې خل الله حکم کړې دی ته دې جنت نه وځه دا واستو مقامونه شګر نو ادم ا شتن ستنله دوککه نروو سره له عرا کې را ځي او اوس وصله همم او مو پسیرین مختلف خبری دیکی بعض د اسرائیلیتونه ديدممار په خلل کې نن تا جو. لرد جنت بیا دنه اوسو کو نه چتنو आवाज ورتاو اوسریت وهدا غي تمثيل کړی دی چې آدم علیه السلام کوي شجره الخلد داو خورو هميشه هميشه به هميشه په جنت دا به دا به دا به هغه واسه خبرې خويده غوي لیکن دا خبره ور تکله کړی وس اغه چراړو راړو ټیم پکې بس قران کریم ترتیب خپل واضح دی دل تا غرف ازلا فاده اتصال لپاره شیطان تل پاخ ویزا ادم علی سلام ته و سی غو پدغه وتلو وتلو کې شیطان اوس وسه کړی دهله غ کارې کړړی په عل له مادل تفا د تصاالله پره په عل له یول دا دواړهشیطان عل له یللو دا د ازال نه دی اور بمجرد کی اور چکل سڑے خٹ کی او په مجرد کې د ذلت او د ذلن نه استعمالېږي عرب داله استعمالې چې کله سړے په خطر کې او خوېږي ذلت خطر کې خوېدل او ذلت وې نګور خطر کې چې سړے او خوړيږي او ملامت نه کېږي چاغه په سیت ډی سره واخلې چې تو ولې وخوې دي خو ټو خو وخوې دم خو په میو وخوې دم نو ګورهغه ته سو ګونانګار نه وي ا دومره ته سپلای به په کړی یا په وڅه پر هغه لې یا لکه اوس د کورونا د مريض دې کړ دادا سې د پولیس چې په زیل کې دې شدګر پسیږي نو لړین اورته بس ټوپک یې نیسلې چې وره و نړخه و سوک و سر الله صلی الله نو تر ټوپې 30 ا دستاني مستانیو غورځي چې دا وا چې و دیګاډی تخېږه ناګه سره دا شولو کله کې دې شو دې شدګر دې دمل کې دشمن نه ولې نو فاعذ الله م الشیطانو پس خو یول دې دروازه شیطان ا نه دا غونه په وجہ هغهونه په یو اخراله بس حضرت هوا او دانا راوړه آیا داونه د دا سشي وا نو قران او صحیح حدیث سره داغت تذکر نه ده شي حدیث مرفوس سره مفسرو ذکر کړی وو د دا غنمو دانا ونه وا د غنغه غونيني شجرين ويدا انګور د پلانكي شي وا د پلانكي شي وا مختلف قسمونه ذکر کی بس یو غونوا ا جنات کې غونوا ولاړ و اللهhman ا کړ شیطان اوغلو ول په دوکه سره ادمه ا هوا غونینا سدانه قول الله نفعذ لهما شیطان و انا ورو شیطان ته بس شری زکه سبب دې جوړ شي دی شیطان کارګزاری واده شیطان کارکردګي وخه mehnat ok me chezo se jannat nazama ko tabara nam napati ke la fa akraja fuma mimma kana fi waswa wa khaldat wa da wa دا اغزینا کانا فیهی چیودا دوارو فاغے کی چاگا مقام جنت ہوگا اغزینا یو اخیل خان وقلنه بی توبازکم لبازی نادون داو سیو کی گنام اکرام دا آدم علیہ السلام سلام ذکر کی دا مخ یو حق د چې تاسو سره بوست دا, دا کی دابا کوي تاسو دانا چې وي بس جو کو شیخ الله فرمایل وقولن او منغا هبتو مکوشه بعض کوم له بعضین ادون بعض استاسو د پارا د بازو به یادونه دشمنان آدون ظایران مفرد دے اسم جن استخان لگ ڈیر امنی اطلاق کی احبتو بازو کم لے باز ان آدون اور احبتو جمع راو آدم علیہ السلام حوا باز یاقل جمع خدوئی اور بازی گرہ احبتو اصلاً ادم او حوا لیکن طبعا اولاد زکه جما ذکر اے به توبہ زکم لباد نہ دوون ور تاسو بد یوبل دشمنانی زکه د شیطان دا وسوسه دمر مو اثر راخه یو رسنه شې روزه خونه یو مېشر ہوځي پدی مېشر رمضان کې شیطان تړلې شي و یه اول د که شیطان در سره اید پر اوچه که اگه اثر در شیطانی ختمیم کنید شیطان اگه اثرات موجودی خود اگه اثر در شیطان در وسوسی اثر بده چی تاسو یا د خوراک تاثیر داده امان چی مانکول خود در در در در در او در در تاثیر بده چی تاو سو باده او بسر بگوز کوایی حسد بکوایی ناد زای دنیا تاسو اهبتو بعض کوم له بعض نه دوه او کنا پد اهبتو کې وسره شیطانم تل کې کنا چه زای وس کو شیطانو بعض تاسو د پاره د بعضو دشمنان نو شیطانو د انسان جنگ خته ده رزق شیطان خو زممن ازلی دشمن دې د نیکو دشمن الله ایز است او سيو اون خطخه دنیا آباد که است او جن دنیا باندې سره شوروش ولقوم فی الارض مستقرا و متاع الیحین است او ده باره په دې ځما کې مستقر زیدو سیدو دے ستا مستقر با دا زمک, زمک ای زمک ای مسکون سالو رو عالم دنیا کی خان فدی زمک با تا سوسی گئے دا اصطوب نمبر ستا سکر سوپری ومتاؤن الاحینی څکه به سمانه ومتاع سامان د ژوند بي الهينن پري وخت پورې احينا مرر باز بدل موت تر قیامت پورې بستاسو په دې دنیا کې سوي متاع سامان د ژوند بي سامان د گزاران بي څو برجې د نړۍ د الله پاک په سامان د ژوندون تاسو دراکري پیدا کړی بخه اسباب درې ځه دا. دا یو ښکاږه الله پاک آدم عليه السلام حوا ته وې فتلقا ادمو من ربي کلمات فتاب علی دا فتلقا دا عطف دې فَأَذَلْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ وَأَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي دَعَتَبْ قَاغِدِ فَتَلَقَ عَادَوْمِ رَبِّي یَا عَتَبْ دِفَ وَقُلْ نَحْبِتُو تلقهاعدم رببي تلق او مختلف و را معنو تلقه پهه د اخ سرم را ځي پهه دقابل هم را ځي پهه د او تلقه د په و کې استعمال ان تلقا القرآن تلقا لگا حدیث کی رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تلقا الجلب شمخنا سامان را روانی تاسو داغی داغی سلو دفارا مخی مزایخا فتلقا آدم من ربیہم پس واغ استے ادم علیہ الصلوۃ یا پس دکڑے ادم علیہ السلام د خپل ربنا کلمات نیو شو کلمه فتلق ادم من ربین امایشه تلق اکثر په وای کوم استعمالوی ا انک الا تلق القران دلتم فتلقى الذكره قبله کڑے واغه سره اتا مل سلام د خپل رب نه او سو کلمه الله پاک ورته پر ذریعہ دوه هي سرا ادم علی سلام ته سو کلمه خود لريخه نو اغه کلمه خو ادم علی سلام سره سره حضرت هوا او مغ کلمه به لی لیکن چونکہ وہی پا آدم علیہ السلام و سلام وہی پا آدم علیہ السلام کی گئی گنا ذکر آدم علیہ السلام پیغمبر ذکر علی دا آدم علیہ السلام شیع دخوا نفقر ذکر دا کلمین وید وڑل استر دا کلمین خوا نفتاب علیہ وسره میرو ګرځو الله پاک پاګه باندې اواله ها زه ګرځم کې دا ادم علی سلام طبانو سره حالت هوا وسره میرو ګرځو الله پاک پاګه او حضرت هوا جوړو آیا د کومه کلي مې لك هذا سورة الآراف آيات في الوصف آيات آيات سورة الآراف قال ربنا انزلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين قال قرص غير تصنيعي ذكر دوارو دعا كلمات بي لقى أصل كلمات دا دا قران تفسیر خپل پخپل پخवला کوي ها بعض و بعض دا د قرآن نو واضحه دي چې دغه کلمات کلمات دغه یو ده نو بعضو پکې سره سړي کړي چې دینه خواغه کلمات مراد ادام علیہ السلام ہوئی ہے اللہ میں اینی اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دادکو مداخو مالا پیدا کړی ہیں ادام تاجیز پیدا کرمائے چاہی عرشنو قدالتے لکی اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول و انو اللہ ورطاو فرمائے اللہ اللہ اولما خلقت اللہ فلاک یا اللہ اللہ دلهلاکهما خلفللا کچر ته د نو نو ما د دنیا نه پیدا کوله نه د دا اوله ب زواثبي اول خو دا ده چې د حث مستدره حاکم د کار کړی الله مضذهبی ته د پااره کېي د دې ګوره نو اول ماو جوړه ام باس او خو بس نقل کړې در نقل کړې خبري او ما مطالعه کړو بیا اعلی دې ګوره ده حدیث سندنوم کمزورې ده معنا نوم کمزورې ده رواياتن درايتن حلیاشرہ او سند منثم علما زهبي وغيره ټولو په دې من سره کړه کلام کړې ده فا الفاظو منتیم کرده بل د قرآن کریم سره دا قرآن کریم سرم معارض ده جن کریم فوئی ما خلقت الجن والإنسائی لا لعبدون اول اولاک کل الولاک لما خلقت الافلاک دا دیسا مانه بس کلمات آگه دی چکم سورة توبی دی کرکڑی دی دا سورة العراف تاب یتوبو امانه درو سر راز دو دا کلمات ول سنم د څوک الله پاک ورو جو کړه سمانا وا سراحه می راو ګرځاو راحه می راو ګرځاو په چا منی فاطمه علی سلام ذو انه هو التواب الرئم یقینا هذا الله پاک دې سو وقبلون کې دې او رحم کوون کې خولم بیتو منها جميعا فاما ياتي انكم مني هدا دل سی بیاه بیتو را باجو آغا هبیتو جدا جدا مخ بیاه منا د جنت نا کوشې اسمان تا دته بیاه بیتو کوشې د دې اسمان نظمکه ته نسړیا دلتا اصل کې حکم د امر تشریعي دی حکم یا دلتا ذکر د حياتي تشریعي او کې ذکر د سو د حياتي تقديري وو امر د حکمې تقديري وو دا امر د حکمې تشریعي لري فرغه اته یو خاص ذکر شو چې دا الله په فیصله دا, دا چې وس پتا شو د دې مقام نه زایخه دنیا کې به دا نظام چلی چلیږي عدالت به بس را کوسکړي دلته حکم د دینی شرعي د امر تشریعي دې قلنا احبتو منها جميعا کو شيء منها د دې مقام اہبتو اهبدد وړي او اهبیتو دي لیکن هغه امره تکوینی او د امر تشریعي هغه امره تقديري چورته وي او یمنه کوشش د موقام نه جميعا وند جميعا وند سمانا طبعا تمام اولاد د ادم علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم ده او مقصد د استخلاف د ادمم دغه او مخي الله پاک یو امر تقديري دي کړو چې دا بس زمماي پرېسلام وا파 او ته پیدا په دکړه د دې د پاره اوځه په دې سم که الله پاک مونږه شريعت قائم کړه كه به تو منا جميعا سرنګي شريعت قائمه دي لري سرنګي تنفيذ شريعت الله فَإِمَّا فا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا دفع تفسیریہ دا فَإِمَّا فا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا پس رازی باتاو استاذ مارا طرفنا خدا حدایت دفع اما سلکی فَإِن مَاو نو این خود شک تپا نک ادغام په کراغه بیا غ معنا ختم شو نو پس کچره معنا پرې دګ پس راضی و تاسو ته زماده ترقنه هدن هدایت شریعت و راضی وهې برازي یا هدن مبن الفاعل هدن کو لار خو دن کې برازين انبیالهم السلام راضی کتبہ سماویہ برادی توسب بشریعت راضی نفمن تبع هدایہ دا جزاء سلگنی شي جوړیدا دا قدم مستقل دا خبر نفئما یاتی انکم منی ودن نتبعوه او ادم او د ادم ملوا دا دا شریعت او دا هدایت داغه څوک ته بیداری وکای وس که چاته بیداری وکړه اغه تصویر ورکه چا چې تابیداری و نکړه دغه شریعت اقول الله فاقیر ورکه فمن تبع اګوره هودنی ویلی راضی بتو ته حدایت ترنه هدایت وهي ہدایت باندې شریعت باندې حقیقتن اوقمان حقیقتن قران او سنت دا, لکا و دا, سنت دا ہدایت حکمان لکه اجماع شو استنباطات وغیرہ چې د قران او سنت څخه کوم استنباطات وکنا اغه موږ ته ہدایت دی نو پڅا چې تعبیر دار یو کړه هودايه د هدایت زمان د پیغمبر خپل یوم انا لا د الله د کتاب او د پیغمبر سنت په روان شو شریعت په روان شو نو نتیجې به دای دا فلا خوفو علیہم ولا ان هم يردنون پس نو به غیره په دوی من کېو نه په پیغمبر جن وی دغه دوه نفی حاصل حاصلsede چې هغه لپاره به سری دنیا کې خوېری مړې ری دا ټول خلق یې ذلک ګټونو کې خلق نه نه او حقیقت د خبرې ډېر رضيير را الله دې خیر دی. بلکل حقیقت ته شول لشت دی. یو لا کو نه بر خلق مړو او کوم فیصد کې چې په کراچی کې روان دی الله دې خیر داوس جدا خبر ده چې دا دبر نه ده بل واسطه دې یا ک بلا واسطه خو عذاب به او چھا چھراویست دے بالفرض نفا اغا امانتی اللہ فاکم اغا اختکڑی دی پت او ڈیر دیتی اغا اختکڑی اور اون یو ملک دو زرون ازیاد ملشیم امریکہ کی کپا امریکی راڑایا و فلا خوفون یا هم یحضنون اللہوی تدوی بقام سے دی جنت تخا والذین کفروا و قذبوا بی آیاتنا هم وذرنا الله وركاي سوق چله شریعت تابعینه ده قران او سنت تابعینه ده اغا کسان کفروا وکذبوا بیاتنا چې انکار کړه او تکذیب کړه ته زمنګ دا, دا آیاتونو زمنګ د حکمونو ک کفرو کې اشاره د اعتقاد او کذبوا کې اشاره د اعمال او ته عاقدتن عمل نه زمنګ شریعت کو نه نو الله وی ولایک اصحاب النار دغه دی جهنميان هم دو په جنت کې په دی جهنم کې امې شې دا مشه جهنميان دي تم ډیر مختصره ده سبق مونږ ډیر نو ارزه کې تفسیر ډیر مشكله ده یا بنی اسرائیل شروع نعمتی اللتی انامتو علیکم و اوفو بیہدی اوفو بیہدکم دادویم باپ دے طراغ اچھیانے میں آیا تا پورے و اول شفق خبری ذکر کی دریقہ و حسنت یهود بیانی تحریف یتمانه حق تر عمل درېسي په ټولو د مؤمنانو ذکر کړي صبر صلات ایمان به آخرت یا دلته سوال له خبرې کو بیا شپږه خطاب اول خطاب تقریبا د مشهتมายاته پورې په کی آتنی عامتوں نے دی ادوہ عذابوں نے دی اللہی یہودو بن اسرائیلو فیران نم اقلاص کریے او توبہ میں دلق قبول کری دا کتاب میرا کری دے قتل میں دلتا معاف کری دے اودمر نه پس م ژوند د کړیې سورنه وریز مې راکړې دا خوراک سنونو منسلوه مې راکړه وبن وینې نو چینه مې راوونکړي دوا ژبونو تذکيره یو انزالو عذاب بسوی لا د د بیا د په دوجنه په الله عذاب د تعون علیګلې دې دیم د نشوګړې د وجنه الله پاک پیعذاب را لګې دي د ذلت او د سپکوالی بیا ور سره ور سره نور وایو دلته یا بنی اسرائیل سره سورو سره مختصر دا چې دا خاص کتاب دی رسد عام کتاب عام کتاب یا یوهانا سو اعبدوا ربکم دل توی یا بنی اسرائیل فا الناس کی خو بنی اسرائیل ام داقلو دگر دا سڑھے تقریر کہی نو تخبری کئی کئی عام و خلق و صاحبانو میاگان و صواحبان خاص میاگان صواحبان او سیدان صواحبان خاص کی چتاسو لخدا سے ندا پکا دیتا خطاب خاص ہو د قرآن کریم بلاغت چونکې دا خلافت خبره شروع ده دا آدم علیه السلام رسوله دا خلافت الله پاک د سلسله چلول نو بنی اسرائیلو تاسو کې وګورئ الله پاک بادشاهان پیدا کړی دي داوود علیه السلام سليمان علیه السلام په خپل الله پاک, پاک ته استو ملوک پیری دي دا خلافت چې الله را کړې دسته د فارق او عبود رب و ربكم چې د الله د احکامات او تنفیذ او کیخه مکه دعویې خو یا یو نه اس عبدو دلته تعبیر بدل کړه دغه اسکرو نعمتي سره اسرائیل دا, دا یعقوب علیہ السلام لقب دی او د اسرایل دی رمانه مفسرین کوي خپل کار وکړي خوشمو شوره معنی د ادا استرا عبتوی ایل الله توی نیابنی اسرایل یا بنی یعقوب نه ښ قرآن ادبوم کوي ګور چا سره خطاب کوي نو کونو مل امر ماخلق یا بنی اسرائیل اے الواد د یعقوب علیہ السلام سمانا اے الواد د هغه چا هغه د الله پاک بندگی کړې ده عبادت یې کړې ری اے الواد د عبد الله اے الواد د هغه چا چې هغه د الله پاک عبادت کړې ده بندگی کړې ده نو تاسو راشه عبدو ربکم تاسو هم د الله عبادت وکړئ اوزکرو نعمتی اللتی انامتو علیکم دوزاور توحید یاد کئی نعمت زمعہ احسان زمعہ انامتو علیکم چی ما پتا سو کړی ما پتا سو ډیر نعمتو نکڑی دیسا قرآن کریم جا بجا لکا سورت المائدہ و الله پاک قران کریم کې د بني اسرایلونو یا ماتونو تذکيري کوي شلما یا تو ګورئ واذ قال موسى لقومي يا قوم انكم تسوءون نعمت الله عليكم ارزل فيكم انبياء وجعلكم ملوکا او قوم ما يا ته نعمت الله پتا قلچ پیدا کڑے پتاسو کی پیغمبر آنا و جوڑے کڑے تاسو بادشاہان و آتاکم معلم یوتی احد من العالمین دغرنگی صورت دخن پین دشتم آیا جا زن لگو رہے ٹیم لیر مختصر در صورت شور آیا تو گو رہے سرے لکے د غرانګه د سوره القصص په نظم آیاتو کورای الله پاک بنی اسرائیل ومنې داسې نعمتونه چې کوم کړی یي ذکر کړی به شمار نعمتونه دي بیاي انعامت علیکم دا نعمت درمنې وره ما کړله الله پاک خپل ذکر په خپل کړئ چې دا ا نامونه در مننیبل چاې نه دي کړي ما ورې کړي او اصل کې د یا اسرائیل نخ لبل یا بیسیلله پورې په د آات ک سواللس خبرې دي نه عواامیر دي پ په کې نو دي دلته اوس کورو د مخې او لې امر دی. نو دویم عمر ذکر کئی و اوفو بی احدی اوفی بی حکم ارتدا کئی پورا کئی زمان نو پورا بکم دستا سلوس و اوفو بی آدی اوفی بی آدکون احد, احد بین العبادمی بین العباد وبين الله و مئ اغه عہد وعده چې سره د قسم نه او عہد د تر افینونه او د اهد پر کول بیا د فرض دي د واعدي پر کول فرض ندي هغه اخلاقي فریضه ده اهد پر کول د سدي د فرض زده احدو قول دقدو لسمایات ده سورت المایدی آیا سورت المایدی آیا دول سمایات وَلَقَدَ قَزَ اللَّهُ مِنْسَاقُ بَنِي اسْرَيْلَ وَبَعَسْنَا مِنْهُ مِنْهِ اَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ اللہ ورطا ویل گورا زدتا او سرے زمان مدد بدتا او سرے لئین قمتم صلات و آتیتم الزکاة و آمنتم بی رسولی و عزتم و اقرستم اللہ قرزن حسنا زمان مر گرتیا بدر سرے و چدا خبری در کیی لو کفررن نه کوم ص یادې کوم الله د دو نه لوز وغس چې منځبه کوئ دقات بر کوئ ز بیاعملې سلام منطې مامان را راولای د هغوی نو سرت قرض کوي خرض بور کوئ نو زماحت د دا تا سره داې لو کفررن نههکوم ص یادې کوم مع راړله له ن کوم جننا کې تا و چې له دې له مور نه چره ولا شي سلام علیکم ما علیکم السلام صحیح و داګه خداه وشهدای رسل دا احد ده نو اوفو بعهدهم فی بلادکم دعول کی اضافه تل الفاعل لذم کی اضافه تل عبارت اصل کی دا ده وا اوفو بعهد و اوفو بعهدکم ایایا او فی به هدیکم پورا کئ تاسو خپل لو چې دا ما سره کړې دی او فی کوم هدیکم پربکم زلو چې سره تاسو سره مې کړې دی د غرنګه سورۃ الاعراف شپګن مې وګورای سورۃ المائدہ شپګن شپه تمو وګورای ګورای بیا الله ما ده صرف سر یو مثال په تور باندې زه وتاه اې دراوړم ټولتاې د دنیا اې دی قران اجمال له بلې کې تفسیر لیکن و ايا يا فرحبوني دا اوس فواصل اې دراوړ دبلہ مارځه فرحبوني و ايا خواست معنی رکوی خواست و ایا یا فرغبونی خواست معنی رکوی فرحبا پا معنی دا خوف سر رازی پا معنی رحبت سرم رازی پا د دا شوق سرم رازی گوره که تاسو زما نيامتون یا کړه زما نيامتون یاد, یاد ورس او عبود رضبط او لازم پرکه نو ايا يا فرحبون دا په کې واچو کنه ادرګه ورو بروش شنو سرچه ګور اصل کې دا ده انما يخشى العلماء قبلنده و ايا يا د اصل کې علت ده ما قبل و ايا يا فرهبوني خا ځمانه يره کوي نو مان چې يره ستا سو راضي کنا دا به ال راضي چې دا مخ نه د در خبره نو چې دا د واړه در درکې نو بیا به ستا سو دمانه يره زم ما طرف ته برغبت رغبت وی ما سره ستا محبت وی او دلته معنا داو کوي خاص ارحابونی یرا کوید زمانہ پسکی و منن دحکامکه یرا کوای خاص زمانہ یرا کوای فاحکام منلو سره واامنوا بما انزلت مصدق لما معكم دسلرم امر مکه دعوت د ایمان ورک دعوت او ترغيب د ايمان ورکره اول دعوت د ایمان ګند عقيدي او ځلته دعوت د سيشي دي د ایمان بالکتاب و الرسله و دعوت د ایمان ورکي چې د الله په کتاب ایمان راوړی د الله په رسول من ایمان راوړی نو پڑی آیات کی اصل کی دعوت الیل قرآن ورنسل مخی دعوت الیل ایمانا مناسبت تم در دید ورنو آیاتو نو داگا دے خواب و آمنون بما انظلتو ایمان در رفع غس چمارا لیگری اللہ سشرا لے وحرا لے گردہ وحی مطلوع یا غیر مطلوع قران او حدیث ایمان دراوډه پسمنه په پا قران باندې په وحي باندې مصدق الیما معكم مصدق الیما معكم کدا حال چې د انزلته کیږي تو زمیر نه نو مصدقن پداسی حال کی چې الله تصدیق او انکه د هغه کتابونو دا هغه خبره معقوم چې را تو سره یاده حال چې مخه د دې وهنه نو مصدقا لې ما معقوم فداسه حال کې چې تصدیق اون کې دی یا مصدقن موافق دی دا هغه س ماقوم چې د تاو سره دی ګور دی کتاب د موافق دي ستاسو د کتاب سره سمانه کوم اصول چې تاسو کتاب بیان کړی کوم مسلې توحید بیان کړی دا دی کتاب بیان کړی دا یا منه موافق دي دا غو چې تاسو رې پاره کې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم تذکیرا د صحابه کرامو تذکیرا د دا کتاب او ما غا تذکیرا کړې ده دا کتاب د د م او د تورات او د انجیل مزامین ساجودا جدا خورې پاره کې چې کوم اصول د دین بیان دي دی نو الته دلته غو اصول د دین بیان الته چې کوم تذکیرا د انبی عالم د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو کوم شان بیان شي ما بدلته نه وَلَا تَكُونُوا أَوْلِيَاءَ لِكَافِرٍ بِهِ وَذِلْتَ پینځه نه ذکر کئ دیتو ولیکيږي ذکر د موانع چې دا معنی ده د ایمان بالله ایمان بالکتب والرسل الله وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرِمْ بِ دا اول مانے کفر دا دی ایمان د پر اول مانے نو ختا و دل تا بنی اسرائیل تا دیکھنا نو اللہ وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرِمْ بِ مکی گئے اول کافرم بِ اول کفر کون کی کی بدا مکه غه تاسو سو رومبه انکار که اون کی د دې کتاب نو سوال خداره غه سیدا ابو مدینه کی را خبري چلي اول انکار خو د مکه والو کړه نو څنګه دل تعالی ولا تکونو ولا کافرن بی ځکه اول کافرانو کوغه وګا ادوت وی ولا تکون او ولا کافرن بی نو فرق داده چاغه کافری جهلی او د کافری عنادی دیغه نو معنا دا مکه گئے اول کوفر کون کی عنادیان فدا استعوذ د کوفر عنادی به خپوه او عنا درغستی یا من ذا ولاتكون اول کافرن بی مکه گئے اول کو فرق اون کی پدے هلي کتابو کې په هلي کتابو کتاب سو اول مکافر کې غل اول ان کا تاسو یا دل تل فل ذم صدر او بس نه لا تكون بس ولا تکونو مثلا ولا کافرن بی مکه گئے پېښان د اول کفر کوونکو داغو شنه ما ګرځای چې هغه انکار او ک تاسو انکار کوي یا اول مانادا سوي کې چې دا ټول خبرونه شامل دي اول پمانه د جلبازې سره واخلې تقدم چې ورته چګوره زتاو صدا مساله بیانوم دا قران بیانوم لګوا ورې غوګ ور ذکر ځان په پوه والا تکون اول کافر مې مکه گئے زر کفر کونکي پتا تا سره وحلت مکوې په کفر کولو تي سي مکوې مکه والے مکوې لګ وګ ور یا من دا ولا تكون ولکافرین به دې مشران ته وی چې تاسو انکارو کو دا نور بدر پسې د رواني په دې معنا سره ولا تشترو بیایاتی سمنن قلیلا دې معنی ذکر کای یو معنی د ایمان څخه دې کوفر دې معنی حب دنیا دنیا را چې دنیا په یو دی بیا بیا کتاب کتاب نشته بیا سنت سنت نشته بیا دنیا جمع کولې په ګټو کې بلی کیه څه څه طریقه سره دنیا حاصله کوم نه دنیا محبت سره د اخرت نه محروم کوي د دینداري نه د تقوانه د علم نه ا ایمان نسړې سکه محرومه کوي تا نو الله ولا تشرو بیااتی سمنن قلیلن ماخل پایا ته نو زمان سمن قلیل پیسې لګي لفظي معنا خدا ګوره اشتراسته وې دګي بیاسته وې لګي مبادله المال بالمال بذل السمن لآخذ المبیع قیمت ور کیا مبیع و نو اصل کی دلته خبر بر آن لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا دا باچی چې داخلی کی پر سمن مانی و قیمت او دلته بعد آخر شیده پا سمنی پا مبیعہ چی آیات پی نو برعکس مبیعہ سمن کر دی دلے ولا تشترو بی آیاتی سمن قدیل ما خلائی پا زمن سمن سمنن قليل اولاتشترو بي اياتي سمننن قليل ماږي جوابونه هوما کي شي دي د استراب معنا د استبدال يا په معنا د غورکولو مغورکوي پاياتو نو زمنګا اما خلای په بدل د اياتونو زمنګا سمننن قليلا سمننن قليل لیکن آیاتنا مراد دا قران دی غورا غورا خبر ا دغه اگر چې اصولیاں نخلېو بعضو مسلکداري چې او قراني لفظي دی بل قراني نفسي دی لفظي دا مخلوق دی نفسي دا مخلوق کلام الله غورا دغه چې غدان نقوش دی دا الفاظ دي د سیدک کلام الله ده دا, دا آیات چې ورته ویل کی دل او الله وی ولا تشترو بیااتی ما خلې زم ما پایا شنو حالانکه د قرآن په دې کتابخانو کې وګوره خرسه ولا کېسترشته کنه تجارتي کیږي کی سوچا خو ناروانه دی زکر چی آلتا قرآن کریم آغا نقوش آغا الفاظ نخرسی گی بلکہ آغا پانا آغا کتابت چا محنت کردے دے آغا, آغا دفتین مصحف وغیرہ آغا خرسی او دلتا لی ولا تشترو بی آیا کی دین اکو آغا مصحف ندے مراد آغا نلیشوی کتاب اغا محنت بغیرہ دلتا والا تشترو بھی آیاتی ما خلی زمان پا آیاتنو یا ما خلی پا با دل دا آیاتنو زمان زکر آیاتن چه قرآن دے کلام اللہ دے داغی خرسیدن نوه ب دا کویله تش بهیا دا تشرو ب تحریف آیاتی لا ت ب تغیې آیا لا ت کېې آیا ماله په پټو دو زما ماله په بدو د تونو زما او ما په تحریف د تونو زما دا دنیا کې شروع د اخر د قران کریم لعتش تر بیا بي آیت د کتاب نه آیت حق مثلا نه خلق مثلا واضحه نه بیانې بس دین خل ذریعه د معاش ګرځول له اخ ابو العالیه یو عظیم مفسر بیا غدل توی بتعلیم م بعض خلق زله استدلال دا ګرځولې چې باذر څو تدریس د قران معنی مږي او جرته غيصل صحیح دی دا خود نصوص نو واضحه ده چې و تعلیم د قران درس او تدریس د قران او جرته غيصل جایز ده اغه صحابي فاتحه الاستعوا اپورې وخت رېول ده بی زورتا ملاو شیر آیات الرقیه ایمان بخاریزی کرکڑی نور پدا سی نصوص سره سراو واضحا دا آل تا اصل کی اغشی داد تعلیم ویلی دی نو مخاطبین دگه یهود دی او لاتشترو بی تعلیم آیاتی سمنن قلیلا خپل قبل ذریعی ماحاش گرزولو دا اوی د پار دا قید آغاز ای خیدے خوا سمنن قلیلا قلیل خلکتا وی سمنن لگی پیسی ماں خلی دیریا خلی د لګ اطلاق او په اعتبار دا خو تناسب په اعتبار سره ایګه لګاوډې چا 300000 روپے دی ری دي او چا تا 100000 روپے چا تا 300000 روپے لګي او چا تا 1000000 روپے لګي د لګو خص تعین نشته دا خو مختلف خلقی د قاریصې په جدا یو شاهانه طبيعت د تخوار شه لګ لګ قليلا نسمانا مراد سمانه قليلنا مراد بدل له بدل اګه بدل چې هر شي زما د کتاب پکې تمان منی زموږ کتاب ته تحریف منی ایواز ماخلا بدل ماخلا هغه بدل ک کپړې دی ک بدل پیسې دی د دنیا هر شی چې دی هغه سمانه قلیل نو معنا داو ک ماخله پایا تمان دا یاته زمنګ منته سمنن قلیلن دنیا داد دنیا <سؤال> زگر قرآن کریم فاریان وی جامی روڑے جامی بو روڑے والا کن غریباناً دی لکا سورت النساء و گو رئی النساء آیات ستتتر و گو ستتتر. قل متاغد دنیا قلیل والاخرۃ خیر لمن اتقى واذا دنیا دا فیضی چې دا کولیږی قل مطاع الدنیا قلیل او دغره کې سورۃ توبو غوړی د سورۃ توب ی آیات اتم فَمَا مَتَعُدْ حَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلِ وَرَا الدُّنْيَا تَي قَلِيلِ وِاللِّجَا بَجَا قُرْعَنِ كَرِيمِ كَهِ لِكِهِ وَإِيَّا ای يَا فَتَّقُونِي وَإِيَّا ای يَا فَتَّقُونِي خَاس دَمَانَ يَرَوْقِئِ و اي يا يفتقوا الله زمانه خیال وسات زمانه يره وک نو يردل تبسمانه و اي يا يفتقوني خاص زمانه يره کي فساد بچو ولو د حرامو کي د حرامو نظام بچکا ځان کي تقواره والا تقوا دل ته زمانه س تدا حرام و نزان و ساته زان متقیغه ما کی فرهبونی ما نه یا روکه منلو کی عدل توي ما نه یا روکه په ځان بچ کوله د حرامو کی فرق زاره دره مولا تل بیسل حق بال باطل دلت دوا من نه ذکر کئ لیکن دای جدا ذکر کړې او مخکې دوي جدا ذکر کړخه هغه امور د زلالو د امور د إذلال اخد ګمراه ازباب دغه د وړه کار مکوه کنه ګمراه بشه ولا تکونو ولا کافر می ولا تشتر بی ایتی سمند دا کارونه کې دا مکوه کنه ګمراه به وذلت ولا تلف ذل عقب الباطل وتغدلتا د دا امور د ازلال مکی امور د ذلال چې پدې سره گمراه کیږي وذلت هغه امور ذکر کیږي چې پدې سره نور خلق گمراه کایږي ولاتلبس الحق بالباطل وای حق د باطل سره دلتا با یا سبب یلا یا با په معنا د معاشره او ارتباس سته وی لیکي ګډاون وتا یو د لوبس نه ده یو د لبس نه ده یو په معنا د لباس سره یو په معنا د ګډول سره راز نو معنا سوا تلبس الحق مګړ و وای حق لرا فقلق باندې بل باطلې او باطله او سبب د باطل سره مګړ و وای حق په باتل مګړ د حق د باطل سره بابا معنا دما یا مګړ د وای حق په سبب د باطل حق د باطل سره مګړ د وای کیوشه بدعت ته اتو تسوي سنت وای اګه ډول پډېرو طریقو سره یې خله اهل تشیع عقد باتم سره ګډې سو قران آيات باخر کې با خپل مقصد دنکی با په خپل کلمات دنکی کریمه کې با خپل کلمات دنکی دا څنګه دی یو حق مسلک دی دی بازار من دی بندې لیبل ورغای کوي په بدعت مری نه وي حق ام غډوه حق د باټر ترا دا معنا چې خلکو ملتبا سره ولې ګډوډه راولې نن سبا اکثر ګورې دیو بندیت خو عبارت د توحید او سنت نه دی نبی حفاظت کړی دی بریلیت پاکستان با نشه اگر یو وی چې حدیث دارمی ذکر کړي او تاسو ایدا شی وکای وو سلاش پیغمبر سره سلام د قبر مبارک نه غټه لرکای نه نو د د دا دیو ډایرکشن دی په دې اسمان سره ډایرکشن نجې بل ډایرکشن وبس دا پیغمبر ته چې زمونږ نه پر سوال او کا غو بدل سوالو دي دا وبا ما بابا یو څه نه يخه چې دا سي عقيده شي او غي ديو بنديان او علي پرداش دا سي عقيده خدابريلي نه نه اوغه ته خلق حضرت سي وي ولا تلبس الحق بالباطل بدعات کي رسومات کي سنت ورتوي خلق ومني دینی گڑ وٹ کڑی دا سال اختمد دا, دا درمد دا دا یولا سمد دا دا سوال لسمد دا او دا جی دا دعا دا کنا اگور قرآن کریم کی دا دا جمع سیغر اغلا و دا دا فلان کیر اغلا دا دا فلان کیر اغلا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ دا تَكْتُمُوا عَتَو دی بَتَلْبِسُو دا غلالان دی دا داخل ذکر چه التباس دا سبب د کیتمان نه بار ده د التباس بغیر کتمان نشي کېره ولا تلبذ الحق وتکتم الحق ګره دا دواړه جدا ذکر کوله چې دا التباس د په خواص ومنتي او کتمان د په عوام ومنتي دا نیمچه مولا چی کننن سوا منگ طول نیمچه مولی آئیم زمانگ علم سا ده پلانکی سیبویلنی پلانکی سیب دا چاونه چې قرآن ویلی حدیث ویلی فقه حنفی کی داید دا دا. خوبز دبل بل تا گوری داید دی دا دا دا گوند موند تا ټول کتاب خلاص کی مفتی نظام الدین صاحب رحمت اللہ لینا یو مولا مسئلہ تا پوستگا سانا مسئلہ وچا لا بندل کتاب را خلی گور لکه ور دو رسالې دي کتابونه دي لکه کتاب راخلې ځن تو کویګن نو ولاتل بيص الحق بالباطل داد خواشو سره مطالق نو حضرت صاحب کتاب کی لیکل لې جن پلانکی سے ابدا وې بوله خطا دي بوله غني نه پوي زکه چې عربی اخو مولا دینه عربي عربیت باندې پوييږي یا تفسير باندې پوييږي يا حديثو باندې پوييږي يا مطالعه نه کوي بزغه خپل علم بل تصفاره لري هغه باندې هرڅه ګډوډ شي دي یو عوام دي نو واتقتم الحق الله یو واتقتم الحق مپټوای حقلرا حق ما حق سلا واضح کي عوام او بز دوبدیو کی مسلہ شروع کړي چې اهل حق هو حقیقت ده دی والله دانه چې د جماعت سره د ما تعلق خو د جماعت کې صرف قران دې مشران نه ویل نو تمام کتابونه احادیث دې مدارس کې ویل خو اهل حق صرف د جماعت کې قران بیانې صحیح مانو سره حق بیانې توحید بیانې سنت بیانې صحیح مانو سره د مسلک دیوبند ترجمانې کې د اہل سنت جماعت ترجمه صحیح مانو سره دیوبندي اندایي خا لیکن اوس بدعتیان خو په خوول شي وساغه یو مسله شوره د پنجاب نه شو راشه دی حیات النبی نه منکر وګوره حیات نه مني واځه په قبر نه مني خرج واځه په قبر جو سګنه منیا مسلمان راشد اہل سنت جماعت مختلف اقوال لي. د تعذيب د قبر نه انکار اذاب القبر داو حق ده د امبياله مسلم حیات برزخی دا خو یقینی مسلمه خبره پتہ کوستانه لګي ته د پیغمبر حیات برزخی سر نه منینه نه د پیغمبر موت دنیوي مني او نه حیات برزخی مني ډوړه په نصوص سره ثابت د پیغمبر موت یقینی ده د پیغمبر حیات برزخی یقینی ده خبر خبره ختم نور بګه تو سایه او ذن کیفیات دی هغه د علما خپل اراده تعلق د روش ته د دې جزئي سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم برزخی د تمام انسان نه د تمام انبیاء او دی اقوا دی اقوال دی بس د دې نه بل خبره سر په هغه دیو دا وله دی وبندګي د پدی مصاله کې راګر جو هغه بدتیان را فاسي خپل بدتونه بیا شروع کړ زکه چې وسره غټه سیاسي پارټيومایو د شهودوم مرګري حکیم ټول زمون مرګري دي اکثر جو هغه ور سره د بدتیا نو سره مرګټي شروع وزبنه زمون د پارټي کې خودي کنه هغه له خودو ضرورت شړې ورته بدتیان دي چې زمون په اړه کې دا خلق واقع دې مبرباد وایخ او تکتم الحق هم پټ وایخ حق په عوامو پټ کړي دي دا شیخ محمد طاهر رحمت الله علیه الاهلا وه پیدا ک کناجی مولیا نو دسمی مولیا نو خو په اکثر مړی بدولام بوله و څو څوری د پردې ډوډۍ اگر اپاسید خلقو تا اکول دا توحید دا سنت دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سنت دا اکول اقیدہ دا توحید اکولا خلق پا قرآن پوکا دا ایو سلسلے دا شیخ حسین علی رحمت اللہ لینا دا شیخ طاہر دا شیخ غلام اللہ خان شیخ انایت اللہ شاہ قاضی شمس چول آگا چھنے نا پارے گا صبح رشید احمدی گنگوی شاگردان صبح دا انور شاہ څوک د شبي رحمت او اسماني رحمت الله عليه څوک د محمود الحسن داسر سيلا پك تر اغله دا دا حاله حق و ده الله ويعلم انتم تعلمون وانتم تعلمون حال دا چې تاسو تعلمون مولياني ګره مفول نه ذکر کړيږي جو مفول نه سيمنسي هکاي حال دا چې تاسو مولياني په خپدې پويږي چې دا خنک مولا سره خپې بوأي خو دنیا دې سره کړې دا یوان چون تعلمون حالتا چې تاسو پويږي په حق منی حق د تعلم دې او بیا حق پټوي حق غټ وډووي په خپل کو واقعو صلاة او زکات ورکوه مع راکین وزلت واقيم صلاة ا تاسو د ځکا ورک او ذکر کړی دا اصل کې باب د بن اسرائیل شروه خو قوم منسکا قوم زکات ورکو و... یعنی هغه ته دغه په کتاب کې دا حکم وکړ خدای صفات خدای مؤمن دی چې مؤمن منسکي روکو کوي منسکي زکات ورکې ایمان په آخرت دی اوس واقع دلتا اصول د اقامت علالدین بیانی چې تا ته دعوت د ایمان را کډه شو دعوت کتاب الله او د سنت را کډه شو من هی انو در ته شو اوس په دین باندې بکلت کله په سنت باندې په توحید په دین شرعي باندې بکلت و اقیموا الصلاه پابندی دمون سوي اپی مسلمان مکه تله رسره بقره دے بقری فوال و اقیموا الصلاه مسکوی منقام الصلاه اقام الدین د دین قائمه ول د د تما دین قائمه ول فابندید منس کوای و آتو زکا زکا اتور کوای زکچی مندی سعید و تمام دن دی سعیدی خواه و آتو زکا تا زکا اتور آتو د ایتان ماخوز گوری پا یهود دوم انتی زکا لوات الزکات الزکات ورکوي او زکات سره ظاهرم زکات سره د مال پاکوالی راځي او په موږ سره د انسان د بدن ظاهري او باطني پاکوالی راځي نو چې بدن دی باطن پاک بھی. مال دی پاک بھی. نبيا واعمل صالحا يا يا رسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وركعوا مراكم رکو کو ویسراد رکو کوون کونا دلتا ورکو مر راکین دانه چې په دوی منته غني د دوی په دین کې رکو نه واخدو تر څو رکو کړي او نه زکه وي ته ورکو مر راک یا رکونا مراد مونز دے ذکر دو جوز مراد تین اکول نو مکیا قیمو صلاحو مطلق مونزکر نو دل توی ورکاو مار راکی ان مونزکوئے سردم مونزکو انکونا مونزکوئے نو فجماعت سرائیو کاخا او چې کله کورونه راشي نو بیا تاسو خوخه د جمعکې خیر کبو کور کې کوي به درته مليانو اجازه درکړي او حقیقت د دې چې دا واجب ده دغه په نه دي ځانته وښو حقیقت د دې چې دا واجب واه او دې خبره منل په کې د جمعې ته راځي او داس په کور کې وکا او سنت او نفل په کور کې وکا جو فرض من لراشه لکه فاصله سره اترهګهvega د علماء زمون میټینګو دار العلوم هم په دقه معنی سوچ زکه چې ارزکه شکایت ناراضی غويمي شروع دي او بس سم دي جمعتون ته ولاړ دي دلته خدای زمون ایسي چوسي بیر خسړې او دا ډی سپیڅل هغه ته په یاد خلک مسلمان دي جمعت نه نه پښای کیږي هغه ته وزنانو هغه جمعت د نشید جو خو خود راځول اغه ګوره زې اولې مله سټاکر سره جماعت ته دلنه ته خو چې خره اخلي نو په 50 50 ییشتلی دا نو هغه عالم منه الګو یشتېچا او اف آي آر 파 عالم منه کډکوای مولوی جماعت منه ورکو مار راکعين یا دل ط راکعين نمراد صحابه دی موسکوای سراد موسکو ولکنا سامان موسکوای د صحابه کرام په شانې موسکوای تاسو هم موسکوای خراشه مون زماده د د پیغمبر د صحابه و نه اجازه ښا صلی کما رائ همونی ور صلی څنګه روکو د یکي سم بست د یکي څنګه شرایت و آداب و سره کوي نو ورک او ماراکین نو دري اوامر دلته ځکه شنه اوامر دي عطا امره نن سبیل بره واتن سن نام فسقوم او د دې آیات عنوان څه د ترکل عمل دوی دو کارسو د دې يهود شيخ خپل قرب لريشتدارانو ته په داسه پیغمبر حق پیغمبر دې ایمان پیراوړ زماږ خبره پرې ده دو سره خپل له خېټه فکر وکمن د د منو نشي نه فيديو زموږ چې و دره هټه او زمون پیری زموږ ملاتوب کو جو خطرې هیږي بیا خلق موږ لنظر نیاز کلا راوړي الله فرمای عطا مرو لن ناسه بالبر دیتا استبهه می تقري زجري دیتا وې دا کار کو کوي تاسو دا سه دا نه چنه اتاموروننا صبل ويري اوينا کوي خلقو ته دلتامر په معنا ته بیان دعوت امر کوي ویناک وې تاسو خلقو ته پیر ويري د نیکي بیرسته لیکي الوصاتو تل خير خلقو ته خود د نیکي بیان کوي چې دا کوي دا کوي دا کوي لیکن اللہ فرمای وطن الساون حال دا چیر کړې و خپل ځان ځان مې ور کړې تر ساون ضمان د نسيان سره مراضي ضمان د اثر سره مراضي قرانه کریم کې جایه به یې استعمال شي د الله په صفات کې هم لیکن اگر معنا بیا په لې ترک معنا ترک سره راځي وتنسونا عنفسكم او پرېږیدای تاسو خپل ځان د عمل د نیکاینا وتنسونا تترکونا ځان پرېږیدای دا چې نشه دا عمل کول نه پېکایمنې خپل خو ځان پرېږیدای اکثر مولا سب گورا خیرات صدقات زکاة دا دی خبری بکی لیکن مولین سب زکاة دیشت نئی خیرات شد نئی صدقات شد اب یزان پر حوالیم روح کلی مولا نغنی کی دی بیا ار د غریب مسکین د فقید دی دی مسلا سور دکڑی او سو می داو د دا دغمی لیوی دا, دا, دا وڑا موڑا دا بازو خوب ګوزارې سما دا واقعي خپل نومي ورکړې دغه پرده وینه خوري او د غریبانو نو مال خریدن د نکه دا بالکل حرام دا هغه شاده پرچا گزاره کیږي او انتم تتلون الكتاب حال دا چې تاسو نه لئ کتاب وینا کوي خلقو ته نه یرکڑے دیکھ بلزان حال د دې کتاب سلو له کتاب دانتم کدلونه کتاب د کی مزید قباحت بیانې کې دروي هغه قباحت چې شه د ترک العمل چې ګران موليان یې خفويږي کتاب دا الله پاک او دا غي باوجود تاسو دا کار کوئ او افلا تاقلون اے پاس تاسو داقل ناکار ولی ناکلائی اقل پا مانا دا علم سر را نه اے تاسو نپوئے گئے ولی نپوئے خو بس زان نسیا منسیا کڑے دے زان حیر کڑے دے وستعینو بی صبر و صلح و انہا دل ته بیا واستعين امر بیا راغ واستعينو به صبر و صلاه ګوره دعوت د ایمان ورکړې شو دعوت دا کتاب ولاو د سنت ورکړې شو اصول د اقامت بیان شو لیکن په دین منته بستا مضبوطې کله را دا وامیه دا به کې کل را الله و صبرې صل دا امداد حاصل کوې په ه په من په صبر کو ولو سره پهمون کو ولو سره دانا چه په وسیله کې صبر او صلاه ذکر کوي نو وسیله کې صبر صلاه او عمل ده صبدو خبر خون امداد حاصل کوي څه معنا صبر صلات وکړي ځان کې صبر راولې او صبر قران کریم کې تقریبا د سل نه د صبر تذکرہ شफारس انواع دي صبر او دری اصول د صبر دي امور اختیاری او امور غیر اختیاره صبر علی المکارم دا مستقلی او تفصیل له لی. لیکن صبر اصل کی پدری او معنی د صبر دري درجات صبره للمصيبه صبره للطاعه مصیبت دې تکلیف راغې صبر وکړه او کله چې دین بیان نه نو پد دین بیان وویل کې په عبادتونو د الله کې اما خ مشقتون دي تکلیفون دي اول صبر ان المعاصي ځان ساتل د معصي او د ګناونونه ورته خبره خدا راکړه صبر لطا صبرالمصيبه صبر عن المعسيه د خ عايشه نظام ساتل نگور دا تمامی خبری با دین منی چلی دل وزر تا سانشی خواب تبلیغیانوی دین منی چلی دل وزر تا سانشی خواب کچھا تا سبر در کرا گئے دا سبر دا صفت در کرا گئے تحمل در کرا گئے بردو باری رالا بس ار وقت الله اللہ عبادت تولارے عبادت کئے لوگ تمسا تکلیف شتے مزیم شتے خواب تکلیف ڈیر دے او ګور معصیت خواہشات بدرته سوې څه سو، څه سو بدرته لیکن د حرامو هر حر قسم حرامو د بدکارو د فواحش او تستان لا سرسي او ځان دي وسات صبران المعصیه صبر علی المصیبه تکلیفنا الله الذين راضی قال تا صبرت او صلات پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچکله تکلیف مصیبت براغه څه پریشانی برااله زر او داس په غوونه مونږ به دمره کتمون به وکړو دغه وګړه کلا چې دا وبوت تکلیف پراغه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به استسقاء وکړو صلاه الاستسقاء صلاه القسوق صلاه الخسوف مختلف داسې منځونه قران کریم د شریعت کې احادیثو کې ذکر دي نو مون سره اطمینان راځي سکون راځي الله یو انها لکبره ده خسرت یاده ذمير صلات راجي ادا حصلت بصبر الصلاه مجموع وانها لقبيره يقينن ذا حصلت لقبيره خامقدي رگران دي الا للخاشع مگر نه دگران علل خاشين پاکسان منی چا غيريدون کي ود الله دا سماعمولي كار نه رام دي رگران کا و مصیبتونو من صبر تکلیفونو من صبر وعاتونو من صبر معصیتونو نظام ساتل د 10000 سم ما معمول خبر د مصپا باندې کول هغه وقته کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووونه کړی دا خاصت یو انسان کې دا اصل دا ډیر ګران خاصل دي لیکن الله او ان د اخلاق ګران و اغه چا من چې اغه الله پاک نه یریده ان کی ام که خوشو وي انما یخشى الله من عباد العلماء و خوشو بدر کی کل راضی چې کل در کی صبر صلات وي صبر صلات دا صفاتونه دا خاصلت بدر کی الله راضی چې تاکي خوشو من الله وي او خشيت ست ویلې کی دا غ قلبي ير تو ویلې کی چې دا غ په اندامونو من احکار شي دغت قشور الَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِهُمْ وز دا صفتی د ده دا خاشعین دفار الَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمْ یا علد ده دا خاشعین سوک دیاللزیم دا وضاحتی یا خاشعین علد جوڑ گئه دا الَّذِينَ علیت جوڑکی ده خاشعین ده پارا الَّذینَ يَزُنُّونَ اَنَّاُمْ ده خاشعین زکر دی چه داغا کسان دی يَزُنُّونَ ده ده ظن ومانا ده یقین سرا اَزون ده قسم د علم يَزُنُّونَ اَنَّاُمْ مُلَاقُ رَبِّم چې دو یقین لري یقینان دو یو زکیدون کی دیخوا در عب سخا. خاشعین چې کلی و سڑی دا اللہ نیری چې د الله اللہ محام اخبزم باس دگه دا خاشعینو کی راہ دگه دا نو نیری دونکی دی نوکہ صفتی باخلی اللذین ینزنون انہم ملاق ربیم خاشعین یقین دری یقینن دی ملاق ربیم یو زیکیدون کی دیکھ پدر ارسخا و انہم الیہی او یا کنه اندوی خاص الله تو ورگزیلونکی نوچا عقیده چیدای او پزړه کې دا خبر همیشه پر ثی د وبد حب دنیا حب جاه د دین مډل لري لري ګرځي یا بنی اسرائیل اسکرو نعمت الی التي انعمت علیکم و انی فزلتکم عل العالمین دا بیا یا بنی اسرائیل اسکرو دا بیا مقرر ذکر کا اصل ذکیر تکرار نه دی مقیا بنی اسرائیل ذکر کا کی دعوت توحید دلته یا بنی اسرائیل ذکر کا دلته ترغیب ور او ذکر د تخویف یخروی دی ښه یا التا د موجوده يهود تذکيره او دلته دغه مشره نو تذکيره ده نو دي کی اصل کی تکرار نه ده دلته اوس کو نو نعمت ياللي دي انا انا امتوا عليكم دلته په تعویل ده کې دلته ورسره دا سی او نعمت ذکر کوي چې مخې نو ذکر کړي چې اغان نعمت په مکه زمانه کې بدوی سره خاص و ښا چا غ سو عني ففضلتكم على العالمين يقنا ما تاسو على العالمين په زمانه د خلکو خلقو يقنا ورکړي وې ما تاسو پاکد توحید یا د وجود توحیدنا علالعالمین فخل فزمانه د خلق منته په مخکنه زمانه د خلق منته الله ما تاسو غو راکړي وای هغه وجې چې بنی اسرائیل کې اکثرا موحدین او فضیلتونې قران ای کریم کې ذکر شې دي چې الله پاک دو ملوک ګرځولیو بادشاہانه ګرځولیو نور ملک کړي خونو دا يهودي کړي او دا غوروالې الله پاک د ویل ورکه په سمو توحید او عالمین نه مراد د مخکانه زمانه خلق مراد دا دلیل د غوروالې زمانه د نبی صلی الله علیه و سلم په امت نه ده ځکه دلته قران کریم جا بځا ذکر کړي دی دیو مت او ساتن کنتم خیره امتن چا بځا دلته غوړه کړه پنوصوص سرا زمان او متنا مستصاد ده د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د اخري امت دا ده د نور طوله امتون نسدي وراده کنتم خیره ام وَتَّقُوْ يَوْمَنْ لَا تَجْدِيْنَا وَسُنْ عَنْ نَفْسِنِ شَيْعَا وَرَدَا یو صلوخ خبر ذکر کوي چې دا په یهودو کئی رئی یهودو کی یو خبر داوا چې بس یو تن من بس ازارا غلیوا بل بوجی داد پا زیمان دا راکی ٹھو ٹھو ٹھو ٹھو ٹھو ٹھو ٹھو ٹھو ٹھو ٹھو وَتَّقُوا يَوْمًا دهی رضینا خوئی رنئی عذاب ده رضی وَتَّقُوا يَوْمًا او یراو کئی دا لا تجزي نمس عن نفس شیع لا تجزي دا پا مانا دا کفا ترم رضی دا پا مانا بدلی ترم رضی دا په معنی د دفه سروم راځي قراني کریم کې جا به استعمال شي وخت مختصري دا غي تفصیل نشي کېده لو لا تجزي نفس عن نفس د اول نفس نفس به جرمه او عن نفس ماغه مجرم. نفس مجرمه لا تجزي نفس نشيده بک او نفس به جرمه دا نفس مجرم نه شيانه حصذا دا آغا رضی نویا رئے گا آل تبیادا سینشتی دیم دو کې دا چې بس سفارش کهولو لکه من کم سفارشو نشتے کر نو اللہ فرمائے وَلَا آئیُقْبَلُوا مِنَا شَفَاعتٌ قَبُلْ تِيَابِو نَكْرِشِ مِنَهَا مِنَهَا زمیر دیا اول نفس راجے کئے اوکا دیم نفس راجے کئے اوکا اول نفس راجے کئے ولا يقبلوا منها قبول کبه او نکړې شي منها د هغه نفس د طرفنا شفاعت د سفارش کولو شفاعت رسد تسير راځي قرآني کریم په خپل کې شفاعت یو دنیا کې شفاعت یو آخرت کې شفاعت دنیا کې شفاعت سه دعا الحي من الحي دعا زماده لپاره وغواړ دا شفاعت دي. او اخرت کې شفاعت شفاعت اذنی اولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې لیکي مؤمنان د لپاره دا شرایط سره دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرق د پرا سفارش کول نور د بدعتیان دا مشرکان چې کوم شفاعت منی چدا په زممن سفارش کې شفاعت قهري مني الله وي ولا يقبل منا شفاعه يا دنیا کې تاسو هم ژوندې ژوندې دپار سفارش کوي لیکن ال تاسو ژوندې د ژوندې لپاره سفارش نه شو کوله شفاعت یې ځنه لیدا درې مو لا یوخذ منا عدل د دوی کې دا مشوره وا ته بس چا مانه بس جرم راغه جرم ثابت شو داغه فدیه به ور وسم دغی جرمانه ور کوي کله نو علاوه ولا یو خذو منها عدلن و بنغسشی منها طرفنا عدلن س جرمانه ور دې عد ته عادله عدل برابر والی ته وی کا زکه چې د مجرم د دا جرم قیدي ورکول د پایداغي برابر ګرځاږي به سيره دا کار نو عدل عادل په مانند جرمانه سره منځر کې وو ولا یوخذ منا عدل و بنغسشی د دغه د مجرم د طرفنا عادلن جرمانه ولا فمن ينصرون دنیا کې خو قبېلې دي قومونه دي څو ډره ورسو کمزورې او نن سبا کو پارټیاں دي کړې احتجاجونه دي مظاهري دي په بل پار راوزي الله یالته به دا شي نشتي والا هم ينصرون نه به دوی مدد کړي شي نه به احتجاجونه نه نه مظاهري نه په قومونه دا پېس وَعِذْنَا جَئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَذِئْنَا أَوَّل خِطَاب وَذِئ أَوَّل خِطَاب کې اټي نعمتونه دې دوا ځا باندې و دي و دې آیات کې اول نعمت ذکر کیږي ګورمخه په یا بني اسرائيل سره داغه مدینه کې چې کوم موجوده او داغو قباحتونه کتاب داغو سره یعنی داغو قباحتونه بیانیدل داغو احوال بیانیدل وز د کشرانو ته د مشرانو احوال بیانې او د پلر نکره سره بد کېدل دا دا اولاد سره بد کېدل داغو سره ښه دا دا اولاد سره ښه کېدل چالهالي اولا هلالي اولاد یاغ د پويږي چې دا من پلر نک دوست دی د اړېشدار دی دائی دشمن لے نو اللہ وی اے بنی اسرائیلو پتاسو منی استاسو بمشرانو منینا اللہ پاک سم رئینا آماتی خوا پا مصر کی موسیٰ علی صلی اللہ علیہ اسرائیل و سیدل فیرون و سرڈیر زیادے نو اللہ پاک د فرعون د عذاب نه خلاص کړي الله یو اذن جېناکم من ال فرعون کله چې خلاص کړي ممتاز و د فرعون والونا فرعون من ال فرعون دلته د ال اضافت فرعون د شیر او دې کې قانون ال فرعون کې زادې چې د ال اضافت چې چاته مضاف مضافون لپاره کې ډوړه مراد یوازی مضاف نه یوازی مضافون لای د اور او نمبر او او دال اضافه چی چاته کیږي دال نا مراد تابعدار وي يا دغه اولاد وي يا او د اهل اطلاق اکثر فقريو وغيرها من کي اهل قريه نو د فرعون دال دا د دا فرون نم اخلاص کړي از نجینا بې تفعيل ذکر کړې لګ لګ الله پاک وخت روهه د فرعون دا زمون نه داخله اصول ښه وکول یصومون علیکم شو العذاب رسول بیتوصا شو العذاب بدعاب یصومون علیکم العذاب سو لیکي کی شرمول العذاب خدمتونه بایتینا غیستل تمام دا مصر چه سمر خدمتونه دا بادسیده دونه با غیستل جا روگانی لگا ول چه سپای کول ور سر کول بایخ او بل یو زبیهو نابنا آنکو ام ویسحیون علالاول بدوئی ابنا زامن ساشوئی ابنا مراد المولودین چې کوم بچو پیدا شو فرعون تا صف زریعه سره خبرن سيته لیداخه چې دا سيو بچو پیدا کی ابراہیم علی صلاتو والسلام او غیرت یې کړو چې زمما په نسل کې با یوتن پیدا کیږي او د فرعون فرعونیت وقتمی ابا ذا خبر النقل در نقل راغلی وا فرعون ترسی دلوا نو د موسی علیه السلام د پیدائش د مخه د اکاره کو ابیا چې پیدائش دې نو بیام د اکار کړه د رسته نو یوسف بهونه اپنا قوم و یسحون او جوانداي وې پرې غوډلنی حسابونه زنان استاشو دله عذابې ښناري نه کمی و زنان ډېر حدیث کې راځي د قرب قیامت یو علامت دا دي چې یو تن په کفالت کې په 50 خزي او چې کله زنان ډېر شي نو با معاشره برباديږي غیر سره کوي او یا استحيون نساکم ذحا نشي حمزه نسمن ویستحیون نیساکم بیحای اکولی بھائی نیساکم گنا ناستاسو سن بیحای اکولی گردہو لی بھائی بھائی بھائی برماندہو لی بھائی ضرور و ضرور ہو کئی سکن او دکد حیاء بلا حمدی نشی نمیا یستحیون سمنی یفتیشون نیساکم وَيَسْتَحْيُونَ یون س او لټولې و ناستا شو لټول چې د عمل ش ک لمنله پورت کوله کونو کې بدل الله یو فیظې کوم بله او رب کو ماین په کې د کوم عذاابونې چې د راقولول پدې کې بلاون لوی امتحان او خو مېر ربي کوم دره بدر او تاسو نه ازوی مونډل لوی پدې کې امتحان او دره بدر او تاسو نه ډېر لوی او بلد آزادونه ده په معنی کې بلاون انعام چې فرعون نه لا پاک لاس نو داد ان لا پاک سه انعام دیر ولاه وایس فرق نا پکومل بہرا فان زینکم واق رکھنہ الف الفراعن وحم تم تنظرون اوس دلتا تفصیل د نجات چالوې ماته سو خلاص کړي د فرعون سر خلاص کړ بس په هجرت سره غل بنی اسرائیل هجرت کوو رسو تفصیل راز دلتا ټوکر ټوکر بنی اسرائیل چې تنصیذ دې الله پاک حکم کړی دې سپیش وی وتل ما خل چلړ دریا په چې خبر شه دغه په روان شه الله پاک دریاب موسی علی سلام تو حکم کړل د افسا در افره عجیب امساوه ډیر کارونه تیناګه شه چې رپره خود له جوګه کی لارې وشوي دریا بلاریو پرې خود دې دو په کې ګرون چرورس دې چې پاکستان نشو الله حکم مقدر یا مون روان شو الله فرمایو اے اس فرق البحرہ کله چبیل کمنګا ستا سو د بچکولو د پاړه البحر دریا بكم ستا سو د بچکولو د پاړه البحر دریا نفع ان جناکم پس خلاص کړه منګا تاسو د دګورا بافي بال سره دې یو دم میں اخلاص کرے خواہ آغی تفعیل سر زکر کرے وَاَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْن اَوْغَرْقْنَا مَنْغَا فِرْعَوْن وَالَحَن وَأَنْتُمْ تَنْظُرُون وَاَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْن کوئی محاقیق دوانی او بازی دا لگی چھے فرعون دا بچو خواہ لیکن کوئی مضاف مضافون لے کے مضاق مقصودی مضاقون لئے نیالک او مخمقی ہوئے ہیں آل افران دیکھ دا قانون نشت دوی مروس تو قرآن کریم صراحة نویلی دید وَاقْرَقْنَهُ وَمَمَّا هُو, هُو بن اسرائیل یو سل درم آیات کی رازی صاحب. وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ حَالْدَا چِتَا سُكَتْلَ وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ تاسوقتل چه فرعون تاسو وبماخه ډوب شو او تمام فرعون والا بیا چې الله پاک څنګه مخ تاسو قتل خبر و اذواد نام موسی اربعا ليلسن ثم تخسموا لجل من بعده وانتم ظالمون موسی عليه السلام قال چې د ریاب نه پورې شوې وي اوس بني اسرایل دي دا نظام چلول نظام چلول بغیر د کتاب نه نه کی الله سره وعده کړی و چې د کتاب راکو دا غ اول اولته اشاره ده موسی علیه السلام ته الله پاک یې راشه رسل سرت العراف یوسل دی چې ختم کې ذکر دي یو یوسل دی چې ختم د ځان له وګورې خو وی لیکای خامہ ال ته تفسیل راځي موسی علیه السلام له ځي وې ګورای چې موسی علیه الصلاۃ والسلام تعالی غراشه یو چیلر سره وباس یو صالح ورځو د پاره موسی علیه الصلاۃ والسلام تلې او موسی علیه السلام صالح رضی دی. اول دیر شر رضی دی. چې روزه یې ورسله له مسواکی و قرانه بنلار بس بنا بر اشتها موسی علیہ السلام لسرزم فسنور سی واکړی کریم دا غې تذکيره سوره الاعراف کې کړه د یو سل او عادت لا موسی 30 ليله تن او اتمناها ب علیہ السلام د دیر روز روزو د فارال الله او اتمناها ب 10 من اذا من فلسمنی دا میقاد فلو سره پورا فتم میقاد ربي 40 ليله دا صالح رزي التا موسى عليه صلوات و سلام لكن موسى عليه صلوات و سلام چې مخالڑ نو صبح ساميره چا لګیدلې او قومي ولا واتقذ قوموسا من بعدی من حلیهم عجلا جسداً لغو خوار یوصل اتم صلیختم دا سورت العراف نور دا سورت وحاو غیر کی رازی خواه اللہوی وید وعطنا موسا ربعین علیتا کل چواد وقرم دا موسا علیه صلیح صلیح صلیح صلیح نسومت لقصم العجلا بیاونی وطاسو العجل اسقدر معبود سقف عبادت منيوري من بعد رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم داكار تاسو غقن هو أنتم ظالمون حال داك تاسو ظلم كون كواهي شرقو كف استعمال الشيء في غير موضوع إن الشرق لظلم العظيم اللّه يسمى فونانكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم قولانكم من بعد ذلك الله وي بیا معافيو غرامنګا تاسو ته بیا معافيو غرامنګا تاسو ته او وځه ته به مم بعد ذلک ګنا کولونه دا وَلِلَّا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دَدِدَ پارچی خاص و شکر و خیر شکر سمنت اللہ توحید و منائخ سورة العراف یو سل یو کم پنزستم آیاتو گورے سورة العراف وَلَمَّا سُقِتَ فِيَدِهِمْ وَرَأَوَنَّهُ ورا قَدْ ذَلُّهُ قالوا الا ان يرحمنا ربنا ويغفر لنا الا نكونن من الخاسرين. تو توبه وقت له نو اللهي ما تاسوتا عفوك را اسې دلته معنا بیا مشكله جوړېږي دا چې دا خيت مکينه دنه کوي كن الله لا يغفر ان يشرك به اذلته ثم عفون عنكم الله ای معافی میو کړه قرآن په خپل تفسیر پکوله کی معافی و توبه کړه بس سره په او به سره د خپل نی اعت تک ان ستاسو توبه قبول کړه ا قبول کړه لعلکم تهتدون د الله توحید و من وايضا تైనా موسل کتابا والفرقان لعلکم تهتدون و زدقوم د نظام د چلولو د پاره کتاب پکار دی او د عقیده د اصلاح د پاره عقیده د پیجن کلن د کتاب ضروری موسی علی السلام له الله کتاب ورکره ددا قبل قیامت ذکر آتا ول کتاب و اذا تینا موسی ال کتاب کلا چ ورکمغا موسی علی السلام نه کتاب او د کتاب تذکر هم سوره الفرقان کړه کتاب ولور کا په شکل د الواو د تخته د آیات وګرا یو سلپینزم تقریبا راضی تھا وکتبنا له خلال باء من کل شیء الموعظه وتفسيرا لكل شيء فخذها بقوه او دغشنیس يوصل سلورم پانزستم وغوره ولمما سكتان موسى الغزب وخزل الواحا وفي نصفت ياهدن ورحمة للذين هم لربهم يرحبون دا كتاب ولا فيوزل ورخا دا دين دا معلمي موسى الكتاب اللي قلت چه ورخا موسى السلام كتاب طورات فيوزل والفرقانا والفرقان هذا هو عطف الصفاء على الصفات قبل إبانا هذا كتابهم صفات قرآنهم صفات صفات قرآن والفرقان يقولون أن حق و هذا باتل أحكامات الشرعية فكه بيانا يا فرقان نور أحكامات مراد كتاب يقولون وفرقان وفرقان نور أحكامات الشرعية لعلكم تهتدون د دې د پاره چې تاسو ته تدون لار بیا مومئ هدایت مندل عقیده پیجندل د دا وره دا پس سره دا دا الله په کتاب سر دا الله د دا دا کتاب نه بغیر عقیده دا مشکره دهخه په وسړه تیسم سیس دګي هغه جدا لیکن څو پرې چې د الله کتاب نه یې زشه نو هغه پرې د قران ته نه ناز د الله کتاب ته نه ناز عقیدې نه جوړي وردا باز خلق احاديث ډېر قوي قران نه ځان وسات نبي هغه ګډ وډي شه اګه قران او حديث دواړه او هي صحیح مانو سره دا بیا جوړش نو قران او حديث دواړه په دې ځکه نه پکاره د علماو په طرف عوام خو د قران زکه یعقیده په دې سره جوړیږي ښه او سوره بنی اسرائیل کې الله فرمایي واطینا موسل کتاب او جانو هو دلی بنی اسرائیل ور کتاب تاسو وی هودنه وجعل الله هدن لبني اسرائيل او فقاي کسمه صله بيان شي وا الله تتفز من دون وكلا مساله يتوي و اذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم وانفسقمم دو موسى عليه صلوات و سلام آرم شوک. ہاں موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا تاسو سو اکڑخا. کل چی دمیقات پر راغلے. نو کل چیو علمو سخفل قوم تا او قوم زمان انکم ظلمتم انفس اکون تاسو زیادت اکڑے دے پا خفل زانو د استخاذ کوملجلا فساو د نیول استاد او العزه خدای رب معبود تاسو خو ډېر زیاتې ظلمونه کوي وز خلاصیدل په پسې نو فتوبو الی باریکم توبه د اوسن اخر وخت مخکې وسمه په ونان کوم منبر زال موسا علیہ الصلوۃ والسلام پر فتوبہ اله بارے کوم ثاب یتوب ومان دروجو پسراو ګرځه تاسو په توث و توات کاول ویلا پیدا کوون کی خپلتا پسراو ګرځه تاسو پیدا کوون کیتا داد الله صفات په صفات او بارئ بارئ البارئ پیدا کوون کې په مختلفو شکلونو باریدې ته وی یو مور د مختلف قسم شکلونو باندې الله پاک بچی پیدا کړی څومره انسانانو غواړا زر لا کروڑ ارباو من دي لیکن توا پکې پیدا چې دا کاری تاجونه یې ده کامره کې کې دی ولې دا خو هغه ناشنا خو بدرته لګي چې په امریکا کې ها که شرطه پا حج و عمره کی دی ولی اتنو کیا یقین اللہ خپل خپل شکل ورکڑه دی باری دی خوا شکل ورکه انکی دی مختلف نو فطوبوی لاپاریکو نو اغیر طریقه بسی اغیر طریقه بدای فقتلو و انفسکو داخو یاو متمم للتوبه ديته و روجو که توبه واسه خپل پیدا کاون کیتا څنګه فقر والفسق هم فسوجنه ان فسقون فل دانونه فقتل والفسق یضافه تفسیریه دا چې توبه وخل څنګه دي اقداده چې فقطلو انفسه او دا ظاهره هم الله که چې پسوې نه خپل نفس انس سم نه خپل ځان قتل تا پیش کوي وجل او تا پيش کوي دا څه کو نه چې ځان معنی ځان کی تو راوړ ځان وجل او تا پيش کوي فقطلو انفسه یا دا فقطلو امر دې اغه چاچه شرک نه دی کړې او ته وی فقط الاول انفسقم پس کوځ ده خپل دي انفس ثم خپل دی وروړو لږه خپل دي نسبیان د تاسو کوي او نه دا سه توبه وکړ غوډیر ګراندي لیکن الله خیر خیرلکم دا توبک ول دا وجل خیر لكم ورضي استعاده بار لكن دا, دا چا په نه ز عینه تباریکم ونځ پیدا کوونکې استاسو دا په نه دې استاسو د پاره ډیر ښه ظاهري خدا ډیر ګران کار دی لیکن الله به دې توسل ډیر اجر راکې اغه مقام بدل لاله ډېر خسته کی بل آینده به په دنیه کې څوک شر بیاونه کی معاشره ورسره سپاش نو فتاب علیکم لا فتاب علیکم په خبر ده ذالکم خو عند باریکم وقتلتم پس تا سو توبه او وقلو یو بلو جیسا منا زانو نو وجل وقتلتو نو فتاب علیکم یا زایکم خیرون عند باریکم فلما عرادو پس هر قلشت وی راتو اکڑا بلا مانا دادا يو خدا فتوبتم وقتلتم تاسو توبه و وقل نو توبت بقسمه يو توبه ده جبه عليكم نو وفقتل وانفسكم ده توبه عملي نو فجبم توبه وقل وعمليم توسو توبه عليكم پس توبه قبولك ساسو توبه قبولاته نو چې هغه توبه وو وختله تابا یتوب منا نو توبه په تاب علیکم د دې څخه ګټه شي الله خو چې تاسو توبه واسی بس دغه طریقه ده فطابا علیکم سما نو بازی وی تابع یتوب منصر خفف علیکم فی العقوبہ پس احسانتیاب را ولی اللہ پاک فتاسو منی فتابع علیکم فتابع علیکم پس احسانتیاب را ولی بازی وئی او غیر اسرائیلی قول لے چې باز دو راواتلا او یا زره پکې مړ شو دا او شو هغه شو نو کډرې مننه کې دومره کسان خو بنی اسرائیلونه وکسان څه کسان پکې داسې شو چې هغه او جل شو نو اسان 11 سال لا پاک سمونه تخریبې راو اسنورونه هغه قتلې ماف نو فتاب علیکم فیدد 10 یا هر کلا به بارتاره باسه فلم ما اراضو کله چدوې راتاو کړه تیار شینو پتا علیکم واستوبه قبول کړه الله پاک تاسو نام سے اراده وکړه پتل پاکستان نه ونوش وجل نه وش پتل نه وش زك انه هو التواب الرحیم یک نن د الله پاک دې دې توبه قبول انکه الرحیم رحم كون کې وَيَسْقُطُ يَا مُوسَىٰ لَن نَّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً مُوسَىٰ لَّسَلَام پسې لګېدلیو چې رحمته طریقه د توبې وکړه چې څنګه به توبه وکړو نو موسیٰ لسلام تعالی پاک وي الله چلاړه وي تور غرتلار وريز رااله موسی عليه السلام الله سره خبره وشي هغه کتاب وي له شو چې باس فتوب الى بارقم فقتلوا انفسهم نو موسی عليه السلام دا خبره دوته وکړه یا په دقه میدان کې په دې کومزه کې چې دوه پاتې کېدل نو یا کو دې او آیاته مشران چې میقاتي ساني دي د دو دوبه طریقې لاره توبې قبولیت نشته لري نباذو فصیرون زیاداو غره قل واذ قلتم یا موسی قال اچو ول تاسو موسی علی السلام لنو من لكا زکه چې مصالح صلاتو سلام مرتضای فطوب وی لا بارو فقط لون پوښکو دوی واو رې دلم دا خبره نو دوی مصالح صلاتو سلام کو څه وی کله چې ول تاسو هم مصالح سلاما لنؤمن لک دلت زی ایمان پسې لکې عملا غل رحمن اللغه مراد تصديق هي چر باور نکاو ستاب خبر منته نرله جتن کل ورته خوونه له ددن چې پهې کافر شو چرې باور بهونهکو ستا پهې قه منې چله تاتهته و حتى نرله جتندي پور شو والله پاه منه جرتن ساړه مع نه جهرتن یا من الله زمون خو له لشی ومن الله راو غवाडी بس نفاخ ازت کوم سائقه پسونه ولذر سائقه تو تندن ارس سروت ال عراف کی وصل دریم صلی کی راضی رشفیونه ول تعبیر مختلف سائقا رشفه و یا رشفه د زون او را پی آوازو په اواز و شو. زون او را پیلنه یا برین سائقه و حقه بزمک رشفه و حقه. پس اونی و تاسو درچگی وانتون تنظرون حال داشت تاسو قدل قدل چی یو دا تن در رای غیر. یو یوارتاوی در یا چې کله را پاتې دی یو بل طاقت دی چې رنگونه زړشي وخه چې کله موسی علیہ الصلوۃ بیا دعا کړي ګور رویت روستو سوره الاراف کې راضی چې موسی علیہ السلام طلب درویت کړي الله ایله ان ترى تمال دې نه شي اول ته تفسیر راضی معتزله وای چې ضروریت د ممکن دی نهصر نه مطلق خانه دالې سنن جماعت مسلک ده چې رویت د برابر تعالی دنیا کې ممکن دی مطلقاً ممکن دی لیکن دنیا کې ممکن دی او اخرت کې په امکان وقوعي سره التبيخه اول تبعه انشاء الله کړه تفصیل کو سم باعثناكم من بعد موتكم لعلكم بیا پور تکڑای منگ تاسو من موتكم پس تا مرستا سنا دیتا بل پینزم نعمت تیر حیات بعد الممات دقا جو سن روح و سمه بحنا سه بیا دروو الله جوسو ته را ستته سممه بهنا کوم بعد د م کوم موتې ورته کله روح نه لرکی چې رو رالو سممه بهاسنا کوو الله کوم تش دې دپله احسانو منې د الله څ ک احسان نام الله پا وَذَلَّنَّا عَلَيْكُمُ الْغَمَعَوَا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَنْمَلْنَا وَالسَّلْوَا قُلُو مِنْ, مِنْ فَعِبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَذِلْتَا بدی آیات کی دو نیامتو نا ذکر کئی نو بازو خدا تفسیر داسی کڑے دے چھ دوی منتے قیتال فرش اصل کی موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل شام سوال دارا را مصر کی دا راوی چې په میسر کې سره میا بات شي و د یوسف علی السلام په زمانه کې چې کله میسر نه دوه د دوه خپل د پلانیک یاره چې دا زمانہ وې ویرازې وی jihad کو د الله حکم راغې د سوره المائده کې راځې دو جihad نه پاشاشې صالح کله میدان سیخ کې براتو نو میدان سیخ کې نه شور او نو ونوا نه د خوراک سی شو اونه پکې ووبوي اللہ پہ پہ دو را او الله پاک په د موسی علی السلام په دعاګانو سره وريز راويستي دا خورا کې ولپه دا کړه او الله ولا وبم روانه کړ ان امام اذکر ده دا میدان تا سهارای سینا وای وو صورتوم وای او قران کریم کې هغه تته میدان سی هم وظل الله عليكم الغمام سوره من فطاش بمن دورز سوره نو ون نو الله ما وريز دره سپګم نعمت اته نعمت وانزلنا عليكم الملن والسلو راول غل من فطاش من تي ثرج بينا ماضان وانزلنا چې څه ظاهري سبب نو الله د طرفنا ترنجبین د واوری پشانې سپین نکو واوری چی واری نو منوی لکی گی ترنجبین د غلی کار کو تک سپین پا دی بوٹو منی کانو منی بلا پاس اداس دا پراتو لپاس دو برا ٹول کده سالن دا پارا و سلوا زمان اکثر زمان خوراگ دا چاولی او چرگ بس ماخام دا چاوی له د چرګ شوروي بس نو الله پاک وانزل الیکم المن و الصلوه ترنجبنی را ولیک مرادان را ولیک بس ځه سي واړه واړه چرګورو ټوم ته چرګان هغه با سیمندي وله اسامه سره بهونی سره الله پاک په دات وقته سمې نعمت وکړو الله ويکونو من الطیبات دایځه کې قال قولوا قیلدا حضبی خواه ویلی شور ده خورای من طیبات ما رزقناکم ده پاک آغشنا رزقناکم چه منتاسو لدر کری ده پاک چی خواه حلال غو حلال لیو حلال سرسرده طیبات تی دیر مزیدار دی خورای من طیبات ما مزیدار آغا رزقناکم څه پیدا کړي وراکي سره خړې شي طیباتي هاي بشي حلالي او طیبات نه نه دا حلال سرسر سر طیبات من. لیکن وما ظلمونا سمعنا الله یې مخره نور پروا مې ساتای دوه لګيت ازحاره شورو کو کولی کیا را دا غیر اجازه مکوولې چیر کیره سبق بیا مون تکم شي اکثر د طالبانو ته ډوړې ودو دوه دو ملای هي نو بزان سره مطلب کړه دریک یا کله صدور کی بس هر دو زاخره اندوزي شروع کړه هغه بشو زاخره کړه ځان سره هغه بس ښه شي نو الله وی عبارت دلته و ما ظلمنا عبارت جوړ کای فظلمو بالذخائر دوزر معنی زیاتیو کو ظلمو که منی ہوکو ہوکو پس سره په ذخیر ذخیره اندوزه یې سره ذخیره اندوزه معنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړل شریعت کې منع ده دا وړو چینو ولا اکثر دا کوي ګر وړګټ توجار چوکنی چکه لا مارکیټ دی هغه شی مانگ پیدا پیدائش دی بیا خرسي پومو مان غه قیامت باندې الله یو ما ظلمونا الله ونه دغه نعمت اغسته ده او ما ظلمونا ظلم په مان د نقصان سره منګوي دي نقصان اونکه دوی زمونګه ولیکن کانو الفسهم یظلمون لکینو دوی په خپل ځان باندې زیاته کونکو نقصان نقصان کونکو وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِي الْقَرْيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شَيْتُمْ رَغَةً وَدْخُلُوا الْبَابَ السُجَّدَانِ وَرَدِ آیت دا تمہید دے درستنی آیت دا, دا پارے اوپا دے کیسا المقصود دے واقع دا عذاب وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِي الْقَرْيَةَ دو قسمت تفسیر لیکن یہو اندازت وای ہے در میدانی تیح صلیخ و امر موسی علی السلام ل یوشع علی السلام الله پیدا کړل یوشع علیه السلام په زمانہ کې عام اخری سرګری خوتری وکړ نسل نوجوانان پیدا شوه د جهاد ترغیب ورکه سره ستاسو د لارنې کزمه کړه شام دې امالقه قوم دې jihad و سره کړل فقتل داود جالوت دا غا وقعه د یوشع علیه السلام چکه له دوی خپل ملک فاتکړه نو الله وې واذ قل ندخل واذ القريه خلچو یې مونږه ودانن شي هادي القريه تدي کلیتا زیدي کلیتا دغ مفسرين نو کلیتا نوم ذکر یا بیت المقدس مقدس، یا مقدس دن شیدی کلیت فکلو منہا حیسو شیتم زگدہ سبنی خوراک بکار دے گا نو اللہ ورطای فکلو منہا حفظ فرائی دا دقا کرینا حیسو شیتم خمزی چک وقیق استاد کو سندو چک رغدن پریمانا سشے کمبنی دانا چی نوی محجرین زو سا او دا خرقنانا سشب ار سبا پریمانا حر قسم باغات حر قسم میوی فرائی دلتا دو عمر دی ادخلو فکلو خلو ادخل دانا شایو دیکلی تاو خرق سکاک کوای بس لیکن ودخل البابہ سجدان دته امره تعبدی وی الله چرته ير نه کوي خو صرفاس کا کی ادم الله عبادت چرته ير نه کوي ظګه دغلطه خو بیت المقدس څخه اغازمکه خو جورشینو کو اغازمکه خو اکن نو ودخل البابہ سجدان دن شای دروازی ده در سجدن ده جمعات تا سجدن بیت المقدس یا سجدن سجدکون کی نجدن کی کی سجدکون کی دروازی ویچیتی و بازی ویچیتی نمس احتراماً چزائی نجدن شای ابیت المقدس مرادی نبیاسوکه چې هیڅ داو کې دا لپاره د شکرګ الله دله تم رغت احسان انعام <متنسان> درمنو او او کنه دغه دروازه د بیت المقدس مراد نه ای زګدی باپ تا بابو توبه مې نبیاسو جدن <متنسان> پماند انحنا سره وی ته ایدل یا دا مانا چه دن شاید دروازیتاو لارائی دن بیاسو که سجدن سیده که گا سیده که انکی یا سجدن پا مانا دا انحنا سر کتا که د اللہ دا تعظیم پا بنیاد دا قستاسو عبادتی عملی شخا لیکن ورسر ورسر وقولو حتتن و ایکلیم دا بخشیش حِتَّةٌ حِتَّةٌ وَايه حِتَّةٌ ست وی لیکي کلمۃٌ تخطب به الذنوب دا سې کلمہ وای چې باغې سره ګناونه معافی یستغفر الله استغفروا یا حتۃ د کلموایر کلمہ د حتۃ نواه دا حتۃ دا مرفوضی بیا با تقدیر رو باسی امرنا حتتن وقولو امرنا امرونا حتتن زمن کارسده حتتن او کم منسوبشین وقولو حتتن ایمان اخو بیشکال او یو کله مازه بخش نو گتصو کدا عبادت عملی دا امر تعبودی ده عبادت عملی او عبادت بدنی وکاو نو دوکاره بچو ناغفر لکم خطایاکم بخنه بو استاد ساد او جرمونو استادو خطایو سره سم معشیص غناونه شي او هغه چاجه رسې عبادت کړي یا نور ګناونه مراد وانا وسنزيد المحسنين او ضرور زیات وکړو مونږه ثواب د ښه عمل کولو کو محسنین نه مراد یا جسر نه ګنا نه یې کړی بازی ګنانګاری یا محسنین نه هغه اخلاص کوونکې چې په عمل کې اخلاص زیات دي کنه ته محسن وې نو دعا مروشو دیکلی تدن شایخ ورعکونا کوئی او دو امر تعبو دی عبادت بدنی ہوکای عبادت قولی ہوکای نو زبط تاوستا بخناوکا وکم جرمونا با در تمام کام نو دو سوکر فبدلاللزین الظلمو قولا غیراللزی قیل لهم فاندلنا علاللزین الظلمو رز من السماع بمان کانون یف شقول بس دو جوړا کارانه وکړي نو چې الله پاک د په بدل کې دوی له عذاب ورکړي فبدل الذين ظلموا الله دوی ته یو کلمه او خولا چې دا کلمه بوવાય دا الفاظ بوવાય شرعی الفاظ چکم منقوله الفاظ شرعی چکم کیفیت بیان شي کو مقدار بیان شي کومه طریقه بیان شي پهغه طریقه سره پکای پهغه کیفیت سره پکای پهغه مقدار پهغه وخت پکای نو فبدل الذین ظلم ذالذین ظلمو ذو بدل ده په راه فبدلللزین ازلمو وزبدلک ظالمانو قولاً وینا حیط تن پزی بلت شورو کرو یا حیط تن پزی حیط من خو غنم غوڑو غنم خو من اصال خو استدیو من لگو چی غنمی فبدلللزین ازلمو قولاً وزبدلک آکسانو ظلم <زلموش> و جلم اکرده قولا و اینا غیر اللذی غیر دعا و اینا قیل لهم چی دویتا و اینا شیوان ظاهری دی من اشکال راضی شده غیر خو لفظاً صفت دعا قولاً دی بس بدل که ظالمان و قولاً غیر اللذی غیر دعا و اینا قیل لهم یعنی کم اینا چی دویتا شیوان بادل نگر بلکی اغا بلا و اینای بدل دا ظاہری لفظی اشکال لیکن دل تا متضمن دے یہ لفظ عبارت متضمن دی چاگستا دے وَأَخَذُو پس بَدَلْقَ ظَالِمَانُوا قَوْلًا وَإِنَا لَرَهُمْ وَأَخَذُو غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ اووائِ غِثَا غیر دا غِنَان چیدوی تاویلے شیوا واخذوا غير الذي قيل لهم وغست آغا بنا وغست غير دعا قيل لهم شدويتا بنا الشيواء يا فبدل الذين ظلموا كي بدل فمانا دعا خذتا صراحة فلا. بس وغست ظلمانو بنا غير دعا بنا شدويتا بنا الشيواء فانزلنا للذين ظلموا رزم مینا سمای پسراولې ګمنګا پاک سنمنه چې ظلم کړهو رزل مینا سمای عذاب مینا سمای دبرینا بے مان کانو یفخول په دې بجې چې توې نه فرمان کवला رز هغه عذاب ته وې سیو العذاب اغبد عذاب ګنده عذاب چی کې کی راضی اگر تاعون بیماری الله را راولی گلتا دا. دانا با پی راکارا شوا اگر با دا سی دڑکو لکر پنیزی سرچی شریکی زکر دا تاعون دا سی با آگر پڑسی دا طلق منی به وش لید دا سخت وابا پی اللہ راوشتا وابا پی اللہ پاک ود راوشتا تول اللہ پاک غلا کری زکر چه دوی فبدل اللذین ظلم و قولا غیرلذین اللہ ورطا یو کلی مقولی وچی دغت کلی مبوئی استغفر اللہ مبوئی حیت تون بوئی دو حینت تون شروع واسوی وابار آغلا واسوی وابار آغلا الشیخ رحمت اللہ علی بوئی واسوی زمان حرفی زخ رابت آغای چیزا شکر زمک آسمان در تخکاری میں دا کئیسا د الله پاک چې کوم قانون را لګل دي او د الله پاک چې کوم دین دے غیصر دی هغه سره هم مذاق مولانو سره مذاق شروع کړي یا مېانو شروع کړي نه د قرانقدرش دی نه د حديث اوقدرش دی نه د حديث او د سنت نه د جما نه د سشنه او د الله چې څومره احکامات کوم حرام نه دي چې پاکستان کې کی نه کیږي پدې دنیا کې د خلق مو شرک نه ده دا خلق نه کوي کوم ظلم نه ده کوم زیات نه ده وباراغله وې دا امریکای امریکای خپل کسان نه وایي اے وباد الله تر طرف نه راغله ده الله په بني اسرائيل باندې عذاب رالګا یې صرف د سوء ادب د بیا ادب کړل ازمو خو د جماعت بیا د بیا د الله کتاب بیا د بیا د اولاما او صلاح بیا د بیا د دین بیا د بیا نو مون متو خو د الله لادر مہربانیان لري خو وایذ استس قام موسی لقومی فقلنا اضرب بعصاك الحجر زخارس ابتدات يو مسلوق هوایذ استس قام موسی لقومی دا, دا, دا په غنیمتونکې اغاتو نعمتونکې ونی نعمت داده په دغه دا دا ميدان کې کې ورز په غمام سره وشوا خراس کا خراس د پرمن حاصل وראל نو خرينو اس خني تیريغي بغیر دوبو نه کړ موسی عليه سلام تا دو اړم چې جي الله نصوالو کړه موسی عليه سلام استسقا کړه نبی صلی الله وسلم چې کلا ز سقحت ساليش وکړه استسحاب اي کوله دا یو جزیده فریاد دی الله پاک او کله چې فریاد وکړ موسی علی السلام کله چې و بو وخت موسی السلام د خپل قوم نه پاره نو فقل نذر بیاصاکل حجر پس کوی من ورته اووا بیاصاکل حجر او امصاب کلمنث الحجر داګټا داګټا ګورب مولا دانه د چې دی وبس میم زرمټور زما مال دې چې څوک راوړي بیا د علماء سیاسی سياسي تنظیمونه او په ملکي بنظام راولو نو د څخ وخته کې موسی عليه السلام د قوم د پاره د ابو منډوي د خوراک د پاره منډوي د ساده د پاره شوري د پاره منډوي دا قران دا تعلیم ورکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم غواست نه کارونه کړی الحمدلله پاز جماعت نشته مدارش ته بیغا دارلوم ته تلو نو مولا ایمران اشرف سی وای چې من هيره فاونډيشن دې کې شي دې من یو طریقه دا جوړ کړ چې علما د خپل خپل د جماعت کم زیکی چې هغه جماعت با محلک کم غرابا دی اغا لیستی منجور کی عالم خپل لمبر پا خپل دیراشی او چه کم مساکین دی دا اغوش نخطی کار زکا چه ڈبر او دا کارو کن دا نور نور نور شروع دی خوا علماء اولا پاکار دا دی چه دو هر زیتا و رسید یوازې دانا چې بس عبادت او ترغيب او دعوت نه رفاي كار نه پكار چې عوامو ته پته ولګي چې اهل الدين خلک دا هر کسمه حفاظت کول شي د دين کول شي د دنیا م کول شي ال حجر نه يا خو بازي هغه غټه ده چې دنه کپڑے تخته بس بس یو غټه وا زکه چې مخصوص غټه شنه بیا پکې دوی اعتراض نه وکړي خوئیو گٹے لے را پر ایخو اللہ نو فن فجرت من حسنت آشر تائنا پس دیری روان شوید آغا گٹینا فن فجرت پس دیری ابر روان شوید آغا یو فن فجرت بل فن بجسد رسول صورت العرب کی یو سل شوید آغا یاد کرائی یو دا فیل افتداد بل انتحاد یا فل بجسد اغه غټه سخته واکنه اول لګې لګې وبخاره شوي خپلشوه بیا ته په غړ روان شي فن فجرت منو پس ډيري روان شي داغېنا 12 دولس چنه دولس چنه دا عین لفظه مشترک دی اصولو کې تاسو وینئ ایں اتلغ په ووبو شي نه مونږ کې دول اس چنی روانی شوید، دول اس چنی ویلی، بانی اسرائیل دول اس قومو نوگید، نو بیاقو بایو بس تا روانی دل، نو اللہ پاک دا ہر قوم دا بار جدا جدا یو چینا پیدا کڑا کڑا، یہ دول اس چنو پتا بس تا رنگی دا گیا دا، اللہ وی قد علم کلو ناس امن حر یو ڈلی مشربا هم زید اسکلو خبلو مشربا هم گودر خبل خبل خبل گودر پی جانده دا زمان چین آده دا, دا زمان اکثر خلق پختانه پده عبور وانی و لخطور وانی و اللہ طرف نورتا ویرشو کلو وشربون رزق الله خورا اسکه مر رزق الله دا خوراک دا اللہ پاک نا دا دا الله پاک تاسو ته یو عطا ده خو ریس کوي مېرزی تل لا دا رزق د الله نه د خوراک د الله نه لیکن ولا اتاسو فی الارضی مفسدين تاسو قوم په معنا د فساد سرای لیکن د زمانہ کوي ولا اتاسو فی الارضی مگر ذی فی الارضی پزما کې مفسدين فساد مفساد دینی کوی مفساد دنیاوی کوی ظلم زیادتی مکوے او د خپل د کتاب او د سنت نه خلاف مکوای په دې زمانہ کې قران او د سنت نه خلاف نه کوي زې بس الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي الله چې کو محتاج دي ضرورت مند دي الله دا احتیاج اهتاج پره کړي ضرورت پره کړي بیماران دي کلی کې بیماران دي دلته دي بار ملکونو کې دي ایا الله ز ټول احتیاج پورا کی الله کوم بیمارانه الله آغله شفا ور کی زمون کور کې او مریض دی زنانو دا سپاتل کې داخل ده دا الله پاک داخله صحت کامل ور کی الله تبې مهربان شي ته اصل د احسان معاملو کی الله الله تکریم ذات مبارکه ماشته الله پدې بندا الله ته احسان وکې یا الله بار بیماراندی آغه الله پاک دا وګ اغول <سؤال> صحت کامل او یا اللہ بار مسافر و بار ملکون کی جو دی اللہ ناغوی اللہ تم صحب اگرزی اللہ دی تکلیفونی مصبتون ناغو خلاص کی دی پریشانان خلاص کی اللہ دا موجز سوی اللہ عادت صحاب شیخ سیب نولا سی اللہ برزخر و خانہ کی تول مسلمان اندازی صحاب نولا سی ربنا تقبل مننا انکان تسامل علیم و تبع لینا انکان تابر حمد